سورہ توبہ مدنی سورت تھی او پہ دیکھے ایک سو پونتیس آیاتونا دی ایک او پشپگر کو گانو مشتمل سورت تھی تګر کو غانه او 129 د پکې آیاتونه دغه سي د دې صورت دا صورت چینه نو مدنی دے او دا ابتدا دا تلاوت دا دی او د دې په ابتدا کې بسم الله نشيږي عام مفسرین نو دا قراءت را یاده چې کچېری ابتدا د تلاوت د دې صورت نوشي نبيا د رسول کوې نو غننګاري کې نه نوویل بیا هم بهتر دی او که ابتدا د قران د دې نه نه نور تلاوت کې دا صورت چالشی نو بیا بسم الله دغه نو ویل بلکې ناجائز را رب تدی صورت دما قبل سرا تفسیر کبیر لکلری تفسیر کبیر د امام رازی تفسیر ابو سعود سب کول غایات بیان القرآن ټول لکلری او اغربتی لکله کم حضرت عثمان رضی الله وان هو بیان کړو اغربت د دې چې هغه وایي چې د لمبی کې دا جہاد ذکر او په دې سورته کې امدا غ مضمون دي صرف دا سوال پکېږي چې دا نور سورتهونو په شروعو بسم الله الرحمن الرحیم لیکلي دي د صورت سورته ابتدا کې دا بسم الله الرحمن الرحیم ولې لښتا دا غی جواب اریلا ور کوي چې دا نور سورتهونو په شروعو کې مونږه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم او اېده حدیث صورت مشورو کمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نہ بسم الله الرحمن الرحیم نہ دی اورې ده له بلتره معنی او بیان القران هغه وی چې دبره تلاوت را رواني نبا بسم الله موای او په چری ابتدا د تلاوت د صورت نه نبا وای بیان القران او روح المانی کی یعنی اللہ معلو سی رحمتہ اللہ علیہ اور حاکم الامت ثنوی رحمتہ اللہ علیہ دیوی چدل تا سرور قسم اخلق کو ذکر دیں نمبر 1 کہا غفل گری چا سره موحد الش ہوا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سره موحدہ کړه او هغه موحدہ ما تکړه ذم قبیلہ برو زهرا او قبیلہ بنو مدلج چنه میاشتو سره مواهده باقی و با درم اغه خلک مرادی اغه خلکو دی ده تذکره لا چا ترا چ سموده مدت نو مقرر د مواهده کیس باقی نو او سترون کیسم داغه خلکو ذکر د چې غي سره موحدن و پدې کې بیا د کفار او دوګرو په نوم يو بنو قضا او بنو بکر بنو قضا په کې د مسلمانانو حلیفو بنو بکر په کې د قريش او حلیفو او د دې بیا اپس آپس کېم جنگ وشو د بنو قضا او د بنو بکر بنو قزاعت په صلی الله علیه وسلم خلیفانو بنو بکر چېنو د قریش خلیفانو خپل کې چې دې لړایو شو جنګ نو قریش اګیدو بنو بکر مایدر تیاو کړه بنو قزاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره راغله او غواهان سره دا ثابت تکړه چې زموند مقالفی نو سره قریشی مکه چېنو دین ملګریو او دین په مونږ باندې حمله کړل اوریش مکہ با قائد رضی اللہ عنہ ملګرتی اکلیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین له پیغامہ لی غلو چې تاسو موعاهده ماته کړیلا نبی علیہ السلام ورته و فرمایله یادیت ورکه یا موعاهده جدان واغه متصور کای چې موعاهده ماته شی ویلا یادیت ورکی یادا وای چې بس موعاهده ماته کله چې نبی عليه الصلاة و السلام نوماندگان واپس راغل مشرکین اوس جواب ور چې واپس راغل نبی هغه ته ندامت شو او ډیر زیاد خفه او چې مونږ غټه غلطي او بیا تهجدید مواهده د پاره ابو سفیان د حضور عليه الصلاة و السلام سره ولې جو په او نبی عليه الصلاة و السلام سره په تجدید مواهده باندې دښتونو وکړه اجراغ حضور علیہ الصلات والسلام فرمائے چې سو پورې د مقتولانو چې کم کسان تاسو زمون قتل کړي دي دا وی دیت هم چې سو پورې نه راکړي نو موحدہ نشتا هغه ابو سفیان در جواب کوي چې دیت خبرې پرېګ دی نو حضور علیہ الصلات دا اعلان وکړي براتم من الله و رسول چې تاسو وايي چې دیت خبرې پرېګ دي نو بیا صفا جواب د الله د طرفه او د هغه د رسول د طرفه براءه من الله و رسوله چې تاسو وایي چې نشته نو زمون په لې ځنه بي هغه مو نشته داتا سي پم قبل کې ما قبل صورت کې دا عہدو ذکرو په دې صورت کې داغه عمدون او د ماتول ذکروم دي موجود دي صورت اعلان جهاد دي او مهلت ته پاره د فکر کولو تفکر د پاره اوس فرمای براءهتم من الله ورسول صفاء جواب د الله د جانب او داغه درسول رسول دی جانب الى الذين كسانوا طرفتاهم من المشركين چا سره جتا سو عاهدتم من المشركين چا سره جتا سو مواهده كړیدل د مشرکیننا فسيحوا او ګرځي تاسو پزمکه کې فصیحو فیل ارض او ګرځي تاسو پزمکه کې یعنی پاتراف دمکه کې 14 سلور میاشتې والمو بوې چې تاسو انکم غیر معجز الله چې پتاګی کړه تاسو عاجز کوون کې نه الله لرا او ان الله مخزل کافرین او پتاګی کړه الله تعالی رسواک انکه ده کافرانو لرا و اذان من الله و رسوله او رول دی دی جانب دا اللانا دی جانب دا رسول داغنا الان ناسی خلقو طرفتی یوم الحج الاکبر دا حج اکبر قورت باندی حج اکبر نو مراد حج فرزی حج فرزی هر فرزی حج چلینو اغتا حج اکبر ویلش او عمره ته حج, حج اصغر ویلش البته د بعضو رايدا چې کله عرفه د جمعې پورز راشي نو دیته اکبر ویلش په عمومي معنی د حج هر حج حج اکبر دی او عمره حج اصغر دی واذان من الله ورسول الى الناس يوم الحج الاكبر پورز حج اکبر ان الله بری من المشرکین جو پتا کی څنګه الله تعالی بری دی د مشرکاننا ورسوله او رسول دا په اینته په تم کې چر تاسو توبه وکړه په هو خیر لكم او به تر راستاسو ده پارا تم کې چر تاسو مقوادون عالم کوې شي انکم غیر معجز اللہ جو پتا کی څنګه تاسو نه عجز کوون کی الله اعلی وبشر ال وبشر الذين كفروا او ذی روار کیاو ایت آسان ذرا چ کافرانی به عذاب الیم فازات درناک سرا الا من المشركين مگر او کسان چ تاسو اور سراحت د مشرکانو نا بنو زمرہ بنو کنانا ذی سراحت شو موعدا نو ان الذين الا الذين مگر او کسان عاهدتم من المشركين تو ور سره تا سو ا حد کړه د مو شریک قانون دی ثم لم ينقصوکم شیئا بیا ثم لم ينقصوکم شیئا هغه په دې کې چې قصورم نه لیکل ولم لم یظاهروا علیکم احد او نستاسه خلاف د چا مدد کړه دے استادو خلاف د چا نه لیکل نفاتم الیهم پورا کې تاسو اغي طرفتا عهد داږي فاطم الىه ماعدهم ورك اي تاسغي طرف تعهد داغي الى مدتهم داغيغه مدته 19 ان الله يحب المتقين فتاكيف سر الله تعالى فحي متقيان لرا فاذا سلقل سلقى... اشهر الحرم فاذا سلقا فسركل چوزي اشهر نفقتل المشرکین حیث وجدتموهم قتل کئی تاسو مشرکانو لرا قتل کئی تاسو مشرکانو لرا تم زیکی چومومی وخذوهم وحصروهم راونی سیدی لراو وحصروهم منی کئی دمازجد حرامنا وقعدو لهم کل مرصد او کینی دیتا پا هر یو پٹ زیکی فا انتا بوک چردی بیام توبہ اکڑا واقاموا الصلاه وقائمكم انذرن واتوا الزكاهو زکاتی ورکو نو چې زکاتی ورکو نو ولا بیا تعرض نکوي په دیوان دي کچاره زکاتی ورکو نو بیا توبه وکړه نو بیا په دیوانه نو فقال فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ لَأَرْوَر تَفْرِيقَ دَيْ وَلَا تَتَعَرَّضُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تاتا کی طرح اللہ تعالی و کہ میں ربا نرے و ان احد من المشرکین او کچر یو کذ مشرکان نا استجارکا فنو غالی نفا اجرہ ايف امنہ تاسورلا امن حتا یسمع کلام الله تعالی سی حدا پوری سی دی کلام دا الله تعالی یا کلام دا الله وری دا پیدا بي پکی کلام الله او ل ینظر قانون الحکومه یجوری دی قانون دا حکومت د مسلمانانو چې د مسلمانانو قانون څنګه ده مسلمانانو قانون کې هډر له امن ده او اته چیرته پکې تو مسلمانانو په قانون کې ډېر زیات نعمتونه دي د الله تعالی خوشاله دي په کې امن او امان دي په ظلم او ستم جبر بربریت په کې نوی اندازه کا ورته فرمایي چې تاسو دلعمنور کې وی ذاتي ځان تر کافر چې دې مسلمانانو قانون او ګوري د حکومت او دغه کلام د الله تعالی ووري اسمما کللا الله ترې هده پورې چې کلام د الله تعړ ثم ابدغ م ثم مه بیاه سوي ای امنتا آمتهغ بیاه سوی امنتا د آمته یعنی حد حددو دغو ره سوی کوم چې دغ حدونونه دي چېڅکور ته نقصانو نرسې رالیکه بیاانه و دا پهې ووجبانې چې داقومم چو ذلک بانهم قوم لا يعلمون په دې وجه چې دا قوم نه پويږي لا يعلمون الاسلام لا يعلمون الاسلام اسلام نه پیږې نه دا قوم نو كيف يكون للمشركين څنګه بوي د مشرکان د پاره عند الله عهد پنځ د الله تعالی او او پنځ رسول دا الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ما ذرعت سان جتا تور زرهدو قردمجری الحرام تقواكي نو قامت تقامو سو پوری چغی نیغ نیوی لکم استاتو تنو فستقیمو لهن سو او کوی له نقصان نرسی بیا پس تقیمو لهن تاسم وفاع ساتي اسو پوری دی وفازاتی وطاسم وفاو ساتي ان الله يحب المتقين پتاګه سره الله تعالی فقي متقيان لرا كم متقيان عنق ذل عهد چنه نقض عهد ندان بچکه کم فال كيف وان يظهروا سنبوي و ان يظهروا عليكم ككل غالب شدي پتا سو ولا يرقبوا فيكم الا ولا زم ما او خیال الا ولازم ما نبي ايدي دراوبت خیال پاتي اون راحت خیال ساتي كيفا وان يظهروا كيفا وان يظهروا الله فرمائي سندو وي کرے کدي غالب شو پتا سوا دي مکافرون بي اداسي قوم نه لا, يو... لا يراعو لا يراعو نه سات استاسو ده مطلق مومنا لا يراعو في المؤمنين في مطلق المؤمنين دایو خیار جرم نساتی د مطلق مومنان الا ند قرابت ال چې د قرابت تویرش ولا زمه او نو د عهد خیال وسات یورذونکم بیاقوه خوشاله و راځي کوي بتا څو دره پجب قلوبانه و قلوبهم او نم من زرنا دی و اثرهم فاسقون ترد دین فاسقان وی اشترو بیاات الله یذنی بیااتنا د الله تعالی یای استبدلوا بیاات الله استبدل القرآن بدلې دې قران لرا سمنن قلیل ادلوونی په سو په بدلکی فصدوا عن سبيله پس من کي خپل ځان لرا د لارې اللهنا ان هم سا ما كانوا يعملون ان هم سا الله فرمایي پتا چې سره ډېر بدشه د کم عمل چي دې کړې کم عمل چي دې کوي لا يرقبون في مؤمن خيال لساتي دې د مؤمنان لا يرقبون مؤمنا خيال لساتي د مؤمن الا ولازم ما نل قرابه او نداه و اولائك هم المعتدون او دغه کافرانو چې د زیادتیه كونګري حد نه تجاوز كونګري فاين تابوا قاموا صلاه تا چې توبه او کړ ديا او قائم مې کړ مونزلرا فقاموا وآتو الزکاة وآتو الزکاة ورکو نفا اقوانكم في الدین فاز داستا سرونا دیتا دینك ونفصل ونفصل الآیات او منگا تفسیل سر بیانو آیاتنا لقوم یعلمون الدالتو على اقوان الدالتو على اقوانهم الدالتو على الدین کل الدالتو على الدین الکل نو انفصل الایات من تفصيل سر بیان آیاتنا لقوم ان دار داو قوم یعلمون شیء غیبی بابر ذی رکو ربط من نبات شما پکارمون کو بدر رکو سره ادا رکو د ما قبل سر ربط اغداد چے برد کافرانو د موحدی ذکرو او غید موحدی قدر و نک قدر یو اس وقت کے پدی سے رجلا اللہ تعالی د مشرکین و د عہد دારે حیثیت بیان کی۔ چې دا غي د عہد ما سره حیثیت ده۔ بل رب تی په قبل کې بیان د برات او پدی کې هم بیان د برات ده۔ الله فرمای او انک سو او انک سو کچر دیمات کو ايمانهم قتمنبل من بعد اخرهم قد عهد وتعنوا في دينكم الذي بينكم وبينهم اگر که تاسو نه په میان ستاسو داري کی دي من بعد عهدهم پس دا عهد دارين ذک دا لقول دارين وتعنوا في دينكم او طعنوا قط دين ستاسو کی نفقاتل ائمه الكفر نفق و قتل کئ تاسو جګړو کئ د کفر امامان نصرا یعنی غټ غټ قلب د کافرانو چې دې کلل الفريقين لکون هما ائمه الکفر ار یو فريق د کافرانو چې نو دا امامان د کفر دي جنگ ور سړوک اينهم لا ایمان لهم زکه نشته د پار لا عهد لهم دې د پار عهد نشته د دې بسواعد لعلهم ينتهون پای چې دې من شي د نقض عهدنا علا تقاتلون قوما ایا تاسو جگړن کوي دا سيو قوم سره نکذو ایمانهم نکذو ایمانهم چې ماته یې غي عهد خپل وهمو به اقراج رسول وهمو او غي مضبوطه اراده کړې وی د یستود رسول الا تقاتلون قوما ایا تاسو جگړن کوي دا سيو قوم سره نکذو ایمانهم اینا قضو ایمانهم چی مات کری دی دی آهدون اطل وهمو بی اخراج الرسول او دی کلک ایراد دکڑی بی پیستو د رسول بانده وهم بدعوکم اول مرہ وهم بدعوکم اول مرہ او دی سکارشو تاسو تا, تا پڑنبی زل بانده مالو تنزیل کی دی چی دی تا یعنی دایته ویل شو چې تاسو واپس لاړ شئ لکه چې تاسو قافله تاسو قافله چې نو هغه سلامت اتی رښوا چا ورته څو نوی یعنی ابو جاهر وغیرہ ته ویل شو دا وغيرها چې د ابو سفیان کا قافله واه پاغه کې تاسو سامان او مال تجارتو هغه ته چا څو نوی بس یې سالم اتی رښوا بس تاسو مواپس شئ ورې دې دې کې خام قزان لمکار ګورې نورو نام کارږي زده وی چې سو پورې سو پورې وی چې مونږه د دې بیختنی نه کړی د مسلمانانو مسلمانانو بیقم نيسته ترغي واپس نشوتله الله ورته ښا نو بس جوړ بیا مسلمانانو په شورو کړ او یا نه مردار کړ او اویا کتانچونو هغه ته نه قیديان کړات کړې او تواچول او الله دې تداو کو بیا بيق مقتولينه بدر یې کوئی ته غرضول پیغمبر علیه السلام هغهQtGui دبرنا اعلان کړي او ورته وی چې اې لکفر امامانو اې لوې لوې قلکو تاسو مخالفت کول د الله د دین او تاسو راشي کني چې تاسو څنګه وی چې مسلمانانو به ستنی کوو هغه به ستنی ته وسوګورې چې تاسو توسس صدا ملویې نړیله فرمایي اتخ شاو نوهم آیا تاسو یې ریږي د قتال لاغینا قال الله وحق وأن تخشوه فسلى تعالى زياد حقدار چې ويریږي تاسو داغه د قتالنا هم تخشو مېن قتالهم الله دې زياد حقدار چې تاسو داغه د جنگ نوېریږي ان كنتم مؤمنين چې ریې تاسو ایمان راړون کی بالله ورسوله فالاو پر رسول داغ باندې الله بأيديكم جگړه کوي تاسو دې عذاب پر سیدی تعالی اللہ. اللہ تعالی دع عذبهم الله مسلمانانو تویکاس ور سره جګړه وکي او دی اللہ عذاب ورکول دا الله تعالی کار دي قاتلوهم جګړه وکي تا سدي سره عذبهم الله بيديكوم عذاب ورکه الله تعالی دی رطلا سنستو باندې ويخزيهم وينصركم عليهم ويخزيهم رسوا کوي بيدی در الله تعالی وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اوستاس و امداد بکی اللہ کو مقابلت دی که وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ يَشْفِ پر مانا ده یبرد کره او یخیب اللہ تعالیٰ زرن داغ قوم چی ایمان راو روی ولی منتظرین للفتح گئی ده فتح پر انتظار که ناستی مسلمانان نو قوم سدور قوم مومنین صدور قوم المؤمنين اي منتظرين للفتح مسلمانان زړه و الله يکې زکه چې دوی په انتظار د فتح کې ناشتي چکاگران و ان وکلا متفقيه حاصلي ويذهب غيظ قلوبهم اولار بش غصد زړه زده نه داغي ويتوب الله على من يشاء او توبه قبليه الله تعالى چا رچو غاري علمن يشاء اي تاب منهم دا چې توبه په وخته مداري توبه به الله قبل نه شي والله او الله تعالی علم والدي او حكمت والره ام حسبتم ايا غمان کوي ان تتركو ان تتركو اي او حسبن نا ان يقولوا مننا ام حسبتم ايا غمان کوي ان تتركو دا چې پریبغ دي ولم يعلم الله الذين ولم يعلم يعني تاسو ته حکم د قتال نه کوي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا تروا ته پوري ظاهر الله تعالی اکتسام لره چی جهاد کوي اساسونه من غير المجاهدين ولم يتخذوا من دون الله او نرنسي الله نه الها ولا رسوله ولا وللمؤمنين او نه د رسول الااو او نه د مومنانونه رازدار جتن رارضدار چې الله داغ رسولله او مومنانو نهله اوبلڅوک رازدار نه جوړي دوستی د کاافرانو سره نه ستي والله خبي روم بما تعملون الله تعالله خبردار د پاغ عمل چې کوم تاسو کوئ ما کا نیل مشرقی نه امو ممساج د الله ما كان للمشركين ان يامروا مساجد الله لذاته ما قبل سر رب تغداد چې برا برا ذکر او چې وقاتلوا ائمه الكفر چې د کافرانو مشرانو یعنی امامان د کافرانو چې دین اوغه قتل کوي بعض مشرکین او یچ مونږه وو جمعهتون آباداو څلکو له بورکو نه کارونه کو طول نه کایچی د نوغه کو الله تعالی اور له جواب ورکو چې ما کان للمشرکین سپکار مشرکان الله ایا امروا مساجد الله چې غي جوړی جمعهتون شاهدين علا انفسهم بالکفر پا حال کی چې گواہی کی پا قولو زاننو باندی دو کفر دے دینا مراد سے دے ما کان للمشرکین من دا مشرکانو عن الحج من دا مشرکانو عن الحج د دلائلوں چې دلائلوں مشرک سنگ داوئی چھ مونگا فنیک کارو نکو خلقو لئو بوار کو دیکھوا چیدنو دے خلق منع کید جماعتن دکورنو دال لانا شاہدین علام خسیم بالکفر تقبل زانون تقبل ابان نکواهی کید کفر اولائک حبطت اعمالهم دغ خلق چیدی علاک شوید عملن ادئی وفی النار هم خالدون او تاقرت کے بدے ہمیں شرط آروسیگی ولی لشہادتهم علام خسیم ذکې دای په خپل <سؤال> ځانونو باندې خپل باندې گواہی کەی چې موږ مشرکان انما یامرو مساجد الله خبر ادا دبلنا دا یامرو مساجد الله جوړې دې کورونه د الله تعالی الله په عبادت انما یامرو مساجد الله خبر ادا دبلنا دا یامرو مساجد الله جوړې کورونه الله تعالی د لپاره د اما نبي الله چې imani rawri palla bandi wali o mil akhir o puraz da zikrat bandi wa aqama salata wa qaima bi mun zar bi nafsihi wa ata azakata wa kai zakat lara wa lam yakhsha illa allah wa lam yakhsha illa allah aw neeri ge magar sirf o sirf da allah wa lam yakhsha neeri ge illa allah magar نفعا يعني قريب الائك يكونوا من المهتدين سيدغه خل چې دې چې دا شي ده هدایت مندون کونا دا نیز دې چې دا خلکو ده هدایت مندون کوشي اجعلتم سقایت الحاج اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام دا مشابه ده اجعلتم سقایت الحاج دا اجعلتم دا مشبہ دے کمن آمنا دا مشبہ بیہی دے نمکی چکم را روان اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام مشبہ کمن آمنا بالله مشبہ بیہی سوال دا پیدا کی چې چھ مشبہ او دے و مشبہ بیہی ذات دے مشبہ سفت دے سقایت الحاج کو انسان نہ دیکھا سفت د انسان او بسکول انسان او بنیدی سکول نیدی انسان صفت دے انسان صفت دے او بسکول جماعتون جور دا صفت دے انسان کی دیش دید ہے کہ فرمائی اجعلتم سقایت الحاج دید ہے سوال دا پیدا کیگی چدا دا چدا نو دا اجعلتم سقایت الحاج دا مشبہ صفت او مشبہ بہی ذات تے کمن آمن باللہ والیوم الاخر او دا ذات حمل دا پا صفت وانی سئی نرے طول تفسیرونو کدا خبر اشتا طول تفسیرونو کدا جواب اشتا چې قائن مخ کے مضاف محضوف دے تا دے سقائن مخ کے مضاف هغه محذوف دي اي اجعلتم اهل تقايت الحاج اجعلتم اهل تقايت الحاج اهل الذي ابوس كل اهل جي دي اجعلتم اهل تقايت الحاج تم چوبوس گون کي دي اغه اهل يدي ايا در زويتا سوغا بشاندغه چاچيمان راوري را ته الله باندې پورس دا اخرت نذلتا اجالتم اهل ثقات الحاج يا اهل ذلك دیگه چې مشبب او مشبب به کې مناسبت راشيده دغه مناسبت د وجنه ده کې دغه خبره شوه چې اجالتم اهل ثقات الحاج چې مضاف محذوف راوز دې مشقال په کېونه کوي بشته او دار چې دلتا دا اعظم و درجتن لگ مخی رازی دیم دی آیت سر مناسب دیغا دا اعظم و لفظ دا اسم تفضیل لی دا کوری گئی لگ مخی ورشی نو پانا حوی شکال و کوئش اجعل تم سقائت الحاج و عمارت المسجد الحرام او عمارت دا مسجد حرام کا من آمنا آیا پشان داغ چاکی دیشی چاچی ایمان روڑی باللہ والیوم الاخر پا اللہ و طورت دا آخرت بانده وجاهد في سبيل الله او جهاد وك طلال رضا الله کې لا استون عند الله دینشي برابر دی فنیس د الله باندې والله لا يهدل قوم الظالمين او الله تعالی هدايت نور کوي قوم د ظالمانو لا الله هدايت نور کوي قوم د ظالمانو نا به اخراج اعظمو دا لفظ چیده نو دا اسم دے او اسم تبزیل لے اعظمو بروزن افعالو دا اعظمو دا لفظ اسم تبزیل لے او پا اسم تبزیل کے پا غیر باندے زیادتی مقصود ہوئی ہر اسم تبزیل کے پا غیر باندے زیادت مقصود ہوئی خس دے دائیں که کوگو انو رنبے دا مشرکینو زکرو نو دے مطلق قداشر وچی دا مومنانو درجہ دی انبے د مشرکین ذکرو ان مطلب دا چې د مؤمنانو درجه وی دا او د کافرانو درجه چې دا اغلوی نه دا یعنی مشرکانو عمل د مشرکانو عمل چې ده اغم وذرواله ده او د کافرانو مبارکه الله تعالی فرمایي چې حبطت اعمالهم عمل خدې پر په اسم تبذیل کې بقل غیر باندي زیادت مقصود وی نو پا اسم دا دا غیر په اسم تبذیل کې د د غیر کې هم سناسه درجه پووی کنه پرې ایثم تبذیل کې چې پخپل غیر دچا زیادت مقصود وي نو غ غیر کې خو سناسه شته کنه لکه او اړه وی دافلان کې چرګ دا, دا موړې دی نور چرګانو نه به تر نو غ نور چرګانو کوم څه شته یا غو بده دا وی چې دا چرګ دا چرګ دا نور په دینشته یا اوس اړه وی دافلان کور نو چې دا موږ نور کورون نکړې نو چې دا نور کورون نکړي وي نو دغه نور کورون په خپل کمال خوشته ده اوسې دوکار دا سپېسم تبذیل کې په خپل غیر باندي دلالت مقصود وي دا لویواره مقصود وي نو که چېرې سوز وکړې شي نو پدې ځای کې دا نور جری سپېسم تبذیل علاوه چې دا وایي چې په نور باندې زیادت مقصود وي الک شور نه وې دا وایي شور نه دغځه پرشي आवाज ورکو جماعت یو دڅ کو نه په آرام په چپه باندې کاو او د کافرانو مبارکه الله تعالی فرمایي چې حبطت اعمالهم حالات شو عملو لیدی جواب جملو کا کمالین دو جواب ور کړی دي صاحب جمل او کمالین دی دو جوابو ور کړی دي یو د اعظم لفظ په نسبت مسلمانانو ده د اعظم د لفظ چېنو یعنی مؤمنین په دوا کې سمري یو واګه چې کوم jihad کړو هجرت کړو دوی هم هغه چې کوم او هجرت نري کړی نو چې او هجرت کړی دی کمو مؤمنانو چې جهاد او هجرت کړي د عالی مرتبه چي د نوغلو ده او چې کوم نیوي کړي د عالی مرتبه په نسبت باندې کا ما ده د روا جوان اعظمو د لقب څیر نه دارا اوسه شوه ده چې د 100 په نسبت یعنی مسلمان له فوقیت ور کړی شوه په مرتبه په درجه اجازه مسلمان باندې یو مسلمان چې کم چې جهاد او هجرت کړي د درچا لوی ده د هغه مسلمان نه چې کم جهاد او هجرت ندې کړه مسلمان هغه دیم دې او دې په مرتبه کې په کو نو د کافر سره د مرتبه اعتبار دې دې د اسم تفضیل په صورت کې را نه غي یعنی بیا د کافر ته مرتبه ملاوي دا او کافر ته مرتبه نشي ملاوي دې زه دا چې کافر پختل ځم کې کافر پختل ځم کې پختلو وګونو کې هغه د مرتبه والګني نو چې خپل دین کې کلا غزان مرتبه والګني نو په هغه اعتبار سره د مسلمانانو مرتبه خدای په رضه کافر خپل ځان مرتبه والګني نو اعظم باغ صورت کې مسلمان تويلي الله فرمای الزی نامنو وهجروا کسان چې مان راوړ د هجرت کړه له وجاهدوا فی سبیل الله جهاد وکپل را الله کې به امواله موان پسیم بمالون قلوا سراو پزان نو قلوا سرا اعظم درجات عند الله اعظم درجات عند الله دالو مرتبه والدی پنیز دا الله باندې اولئک هم الفائزون او دا غ خلق چې دا کامیابی مندون کړي اولئک هم الفائزون بس پامنه دا, دا غ خلق کامیابی مندون کړي یبشرهم یبشرهم لفوزهم زیرا الله تعالی ربهم اللہ تعالیٰ دیل زیر ورکید د کامیابای پا وجہ باندی برحمت منہو دخول جانب درحمت ورزوان او درزاون گئے و جنات لهم فیها نعیم مقیم او آغا باغونا لکا عشرم بشرا الله اللہ ورکری عشرم بشرا غلق صحابتی دی, دی پیغمبر اویل اللہ تعالیٰ دی جنتون او درزاون گئے تا دی, دی وعدی دی مخی نکری وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ أَوْ دَازِ بَابُونَ چيږي کوي دې رب نار نعمتون قائميدن کوي خالدين فيها ابدا هميشه بادې باقي کوي ان الله عنده اجل عظيم په تا کې سره الله سره جلوي دې يا ايها الذين امنوا يغتسلو چا لا تتخذوا آباءهم وإخوانكم مراني سي تاسو تلارانو قللرو رو دوستان انست حد بلکفر کچھ ردئی فقی کفر لرا علیل ایمان پی ایمان باندی مسلمانانو تاوی چی تاسو رونا مور او پلار دی لبم تاسو ملگر تیا بور سر نکوی فلپلار مور او پل رونا دی سر بم دوستانان کم صورت کی کل چی دئی فقی کفر لرا پی ایمان باندی کله چې کفر فقشر ایمان د فاسن بیا بو سر دوستانی نه ساتي او مې تولهم منکم او چا چې و مې تولهم منکم او چا چې دوستانو ساتل نه سره منکم تاسو نه مفولایکهم ظالمون دا هلك ظالمان الله فرمایي چې اور سره دوستانو ساتل بس داجي دی ظالمان دا شي بیا او قلت ورطوه انکان آباؤکم وابناوکم که جریوی استاسو کلاران او استاسو رونا و اقوانوکم او استاسو زامن او استاسو رونا وازواجوکم و بیبیان استاسو و عشیرتوکم و قمو قبیل استاسو واموالون اقترفتمو و آوکم مال جتاسو گٹلی رے و تجارت تخشونک سادہا او آغا تجارت جتاسو تخشونک سادہا دا دارید بندیدون تاسو یری گئی دا تجارت میں چرتا بنشی وہ مذاقن ترضونھا اوا کورن جتا سو خوشالی گئی احب الیکم چی غفط دستیاب سو من اللہ دال اللہ مم والات اللہ دل تا من اللہ نه مراد سره ای مم الله سے دوستی نمزیات کونی تو اللہ فرمائی ورسول رسول دوستی نمزیات کونی وجہاد فی سبیله او دیات فی سبیل اللہ نمزیات کونی نو فتربصوا حتى ياتي الله بأمر واسنتظار كوي شراش حکم دا الله تعالی حتى ياتي الله بأمره اي بعذابه ترس حدا پوری شراش حکم دا الله تعالی یعنی عذاب دا الله تعالی ان ذا فتربصوا ابو داوود مسند احمد جامع الصغير للسيوتي کی روایت تے ابو داوود مسند احمد او جامع السغیر کمچی دی امام سیوتی تصنیف دیں فاہی کی روایت تیجو حضور علیہ السلام و فرمائل چی اذا تبایعتم اذا تبایعتم بالعینت او دوسی و بالزرع و الجهاد فاقلتم بی ارتاب البقر یسلط اللہ عَلَيْكُمْ ذِلَالًا يَنْزَوْ عَنْكُمْ حَقَّ تَرَجُعِ الَا دِينِكُمْ اَيْ جِحَادِكُمْ ابن کثیر دا روایت راغست کرے چھے کلا نبی علیہ السلام فرمائی چھے تاسو کلا پو پٹو باندے دیر خوش آلے گئی اور اے زمانہ کی مفہوم ادا دے سدو نراش جہاد پریگ دے او په جیدات باندې خوشاله کوي او پدرغه وقب الله تعالی پتا سبان دي ذلت ذلت بدر باندې الله تعالی دمر ډیر راولي چتا چون به حق طرف ته رجوع مکمل ختم شیخ الق دین طرف تا او jihad طرف توسطا سو رغبت نكيږي تاسو متيریږي تختي با همناغه دور په مونږ راغلم دي وتربصوا حتى ياتي الله بامريه الاو بس انتظار وكاي راس حدا پوری شي راشي حكم د الله تعالی والله والله چې ده لا يهدي القوم الفاسقين هدايت نور کوي قوم د فاسقان ولا لقد نصركم الله في مواطن كثيره ما قبل سرابت ما قبل کے بیان ذبرات کفار ما قبل کے بیان ذبرات کفار اگر چه اگر اقرباء ہوں ولو کانا من الاقرباء اگر چه داو کفار دې نه دې ولک پلار رو روزوی یاد کړه پکې کا چری نو او تدیکي تدې روکو کې بیان د نفرتقد دغه حال کو چګم کوفر والا قلب دي کافرانو د نجين نفرت دي دي د عملنا عملي قبيح چګم دي دي او د دي د ایمان چګم دي دي نه نفرت ویا په دروازه رکوګانو کې بحث د جهاد دی دروازه رکوګانو کې بحث د جهاد دی لقد ترکم الله في مواطن كثيرا وطاقق سرا امداد کرے است الله تعالی پا میدانونو دیروزیاتو کی و یوم حنین او دخونین په میدان کی الله ستاسو دیر امداد کردی تا دفتہ مکین آتکا لپسو پتہ مکین آتکا لپس پا شوال کی دخونین جنگ راگلو شوال پا میاشکی دخونین جگڑا وانت دا حوازن قبلی تعداد و حنین کی اتو بش ذرق سان و حنین کی حوازن قبلی تعداد چو نو افراد و باندام اشتمل اتو بش سان او دا غصی دا تعداد چو نو سوار لز ذرق قبلی حوازن سر جنگ و حنین کی دا تعداد 23 زر دا مسلمانانو تعداد 4 دا سوال نظر و سردار مالک ابن اوف دا قب일리 سردار مالک ابن اوف دا ری سردارو مال غنیمت چې مسلمانانو ته ملا و شو نو جنگي د صرف شپږ زر کسان مل و شو غلامان جنګي قيديان مسلمانانو تشپک زره کسان سليري زره او قان مسلمانانو ته پدي مال غنیمت کے ميلو شو تشپک زره جنگي قيديان او سليري زره او قان مسلمانانو ته ميلو شو سلوي زره بيزه ميلو شو دغه په قبيله کې سلوي زره بيزه دا مسلمانانو ته 40000 بيزه ميلو شو سالور زرا اوقیا سپینزر ورطمیلو شو سالور زرا اوقیا سپینزر مسلمانا هم لپلاس راغلو او د کافران و کمانڈر چو پدغ کې ورید بین احمر ورید بین حمر دا دنو کافران و دا کمانڈر چو نو دا یا دا دریدہ بین حمر دریدہ دا بین حمر لے پستر گو بانیڑون دو. او دا سردارو الله فرمی لقد ن سره کوم الله او په تاقی سرهداد کړي د الله تاله ستاسوفی مووا نه کرت په ډیر میدانونو کې یو مین او د خوونین په وربان دی کې جب کوم قدرتو کوم کله چې خوحاله کلل تاسو د خوشحاله شوي تاسوو په قدرتپل باندې قلم توان کوم ش پس فعدے تاسو رتاسون لديه اسدید وضاقت علیکم الارض او تنگش شو په بانی زمکا بی ما رحوبت بی ما رحوبت سردخبل پر عقی زمکا درنک رتاسون لديه اسدید و ضاقت علیکم الارض پس اس فلدئر نک رتاسون لديه اسدید و ضاقت علیکم الارض او تنگش شو په بانی زمکا بی ما رحوبت سردخبل پر عقی توم مولیتم مدبرین بیعتاسو واردئی شاکو انکی تمہا ثم انزل الله سکینته بیا نازلک را اللہ تعالی اتمینان قلبی پتاسو بانده فلی تسکین بر رمی تسکین بر رمی بیتراب دے دیکھیں سکینته اطمینان قلبی علی رسوله وعلی المؤمنین فرسوله او مؤمنانو باندې جانب عدالت الله تعالی وانزل جنودا اور اكو دش وی لختری لم تروا حیث تاس وغنی لی دا سی ا دی دا بدر په موقبه اند د پلا غش غوان دی الله تعالی بارانو کاغین پرش جوړ کو فرشتي امداد د پار راولی گلی 1000 یا 3000 یا 5000 او ذو روایتونه باندې باس چویل وعذب الذين كفروا او عذاب ور کا کسان در چې کافران دي بالقتل والصراح وذلك جزاء الكافرين او دا بدله ده کافرانو د په دنیا ته ثم يتوب الله من بعد ذلك بیا توبه قبول الا الله تعالی د دې پس یعنی به توفیق الاسلام په توفیق د اسلام سره توبه قبول شوه علا من يشاو پچا بانده چه اختل ان بعد ذالکا علا من يشاو والله غفور الرحیم او اللہ تعالیٰ بخون کې محربان رے سنگا بخون کے دے دی بخون کے دے بهم بی قبول الطوبت چه اللہ تعالیٰ ادی تو با قبول اکر رحیم بی الاسلام رحم کون کے دے فتوفیق دے اسلام سرا یا ايها الذين امنوا ايركسانو چاچي مان راول دي انما المشريكون نجسن فتاكي سرقام مشركان چي دي خبر ادا دبل نه دا مشرکان چي دي نجسن دا طلقتي في العقيده بقصد التجاره في العقيده نجسن في العقيده طلقتي باقيدو طلوكي دا نجسن لکه مصدر او دا مشرک وصف دیکنا استفدتہ نو دا مصدر دے او وصف دے دے او د عمل په پا مشرکون بانده دے چیغا مشرک ذات دے او نجسون چی دے نو دا وصف دے نو دا وصف عمل دا پا ذات بانده سنگ سی کئی دیش وصف حمل دا پا ذات بانده سنگ سی کئی دیش نجس سی وسب قزاد باندې حمل کول دا جائز نه جواب دل قزاد دي چې دلته مزاق محذوف دي اي ان انما المشركون نجسن دونجسن دلته کې انما المشركون نجسن اي دونجسن مشرکان چې نجسوالي دي دونجسن يا انما المشركون صاحب نجسن مشرکون مشرکان چی دی اغا نجس والد درست نجس مصدر چی دی پا مبالغة بانده مبالغة تنی حمل که نجس مصدر چی وصف دی مبالغة تن جواب دی مبالغة تنی دی حمل که پزاعت بانده چی اغا مشرکون دی لگا زیدن عدل چی دی عدل هل کم مصدر دے وصف دے زیدون عادلو لیویلش زیدون عدل محاة وغیت سیویلی نویلتا فرمائی یا آیوها الذین آمنوا یا کسانو چاچی ایمان راوڑی رے انما المشرکون نجسون قبر دادا بلننا مشرکان چی دیغا نجس لی فاقی جاکی فلا یقرب المسجد الحرام فسنن انفیکی گی رئی مسجد حرام تا مسجد حرام تا لین مراد سر حج زمون پر نزبان دی المراد منع الحج منع پر دحجنا المسجد الحرام کته غورزره په دې باندې بعد عامهم هذا دې کال نفث بوي اي بعد صورت بعد النزول السوره د صورت نازلې دوه نفث مشرکان ته اجازه نشته چې مسجد الحرام ته بس ولئ لا يسري نجاستهم الباطني الى باطنكم ده پار دی چې سرایت وکید اغې نجاسته باطینی است تاسو باطن هي تا با باطن کې شرک لري اغه شرک تاسو تداوی تا اغا سرات دن نشي پدې وجوه باندې منع کړل وو ان اېن ابتم عائله کن د دې ففصاو فيغنيكم الله من فضله فذر جتاصولو فقدر کی الله تعالی د خپل فضلنا ایمن حصول الغنائم دغه چې کاروبار نکیږي غیدان راتلنی شنو کاروبار به نې کړه نو حصول غنائم الاوی و غنیمتونه به هرته ميلاو شي کړه حصول غنائم خوشته کړه غنیمتونه و شي ان شاء الله چې الله ان الله <سؤال> عليم حكيم بتعسر الله تعالى علم والده وحكمت والده قاتل الذين قاتل الذين جغلوا كيت دعا حسب अनुसार لا يؤمنون بالله ایمان مراتب لا نامدی بری ما بتسر ارا سر جنگ کولو ذکر سر جنگ ذکر بارہ مشرکان او سره د جنگ ذکر او سره د اهلی کتاب سره د جنگ ذکر هغه فرمایي الله قاتل الذین لا یؤمنون جگړو کې تاسو او تاسو سره چی ایمان نراړي بل الله باندې ولا بالیوم الاخر او نبو روز دا کې رتبان ولا یحرمون ما حرم الله او دی حرام نګړیا غسل را کوم چې الله حرام کړی دی په کتابه په خپل کتاب کې دا اشاره ته دا, دا رد طاغړه د هغه کسانو باندې چې غي وای چې ان سنت ليس بمثبت للحکم سنت چې دا دا مثبت للحکم نه دی دا خو ظنني دی دا کله یعقیده نه کنه چې حدیث چې دا خبره واحد ظنني دی په د عامل کې د نهصوصو کې ناراضی مونږ د سماوال موطابل او رضا مسلې چې دکر کوله پرونو غالب نه یابلو هغه کې مونږه مسله کړې وه چې د دیوي حدیث ځانې غالب دي حدیث ځانې دي قطعي نه دي څنګه چې قران قطعي ثبوت دی حدیث دیوي دا څنګه نه دي دا غي پاتې دي ځکه رد دی چې والا دین او الحق نه قبل ایریشتو دین من الذین اوتل کتاب دا وکاسامه چې ورکوړي شیری کتاب حتى يعطوا الجزيه تردي چې دي, دي جزیه ورکړي عيادن فقلا ترى او دای ذلیلوي عيادن وهم صاغرون ابي وذ ذليلا دا د کافرانو یادې چې کلا دا, دا يهودو نصارا دي مسلمانان پدي غالب شي نو جزیه وردین دي بیا اخر احسان الباري لفهم البخاری که احسان الباری لفهم البخاری تاگی که دی چه کافران کافر چه زوان او تندرست بی غیر معذور بی یعنی خالد چه وی حٹا کٹا غیر معذور بی او فتح کڑا بی حوکہ مسلمان حکومت داغت و فوجی جوړو لبان د مطمئن شی مسلمان, آرمی واقلی مسلمان حکومت هغه خپل आर्मी کې واخلي او ته مسلمان حکومت ته اطمینان وي او هغه خپل واني فوجي نه جوړيږي مسلمان حکومت ته اطمینان وي په هغه باندې لیکن هغه خپل اسلامي حکومت کې فوجي نه جوړيږي نو په صورت کې یاد مسلمان حکومت په دبان اطمینان نه کچرے د مسلمان حکومت پیت اطمینان وي دی وي چې د پوجي نه جوړيږي یاد د مسلمان حکومت پیت اطمینان نويو فدي صورت کې بیا د مسلمانان ملکي او سي کی جيزيه باندې غرش کې جيزيه ورکاي دي الله الله فرمایي وقالت اليهود ذا الذي ما قبل سر رب وما قبل کې بيان د جهاد محل کفار د اوپدي کې بیان ذ شَن یعَد اقوالا غیر شناعت قولی داغی ذکر کې دلته د غث متقابل کې د اهلی کتابو ذکر او بدی کی تفصیل د دا عقاید دا داغی دی داغی د عقاید او تفصیل د کافران وقالت الیهود وای یهودیان اوزیر ابن الله چې اوزر له صلوات و سلام د الله جویر وقالت النصارا اوائی سایان المسیح بناللہ الله مسیح علیہ السلام و السلام در اللہ زوئے نے ذالک قولهم بی افواہی ہم دا قبره دی پا جب عند ED یضاہئون قولا الذین کفرون یضاہئون قولا الذین کفرون اقرابع États او دا, دا نصارا وریچه مسیح علیہ و السلام الله اللہ او <وزدیجو> دل ربطم دے برا تاسو ہوئی چھے اہلی کتابو سر جنگو کئی اہلی کتابو سر جنگو کئی تاسو اگا وجہ اس مقعی بیانی چھے وقالتیل یهود عزیرون ابن اللہ ولی منگوئی چھے جنگو ارسارو کئی تکہ چھے وجہ دادی چھے یهودیان ہوئی چھے عزیر علیہ السلام دا الله زوئر ہے نو اللہ لہا ابنیت ثابت ہے جزیت سابطه نو بدی صورت کې دې سره جنگو کې او وی چې وقالت النصارى المسيح ابن الله دا سه په دې و چې د خپل موليان موليان چې هغه نه خدای جوړ کړو خدایانه دي جوړ کړو خپل مولانه خدای جوړ کړو موسم دې رو جوڑ کرو. انو دا ترمیزی انذا ترمذی مسنری احمد کې دادی دا ابن حاتم نامه کې ترمذی مسند رحمت کې ذکر دی, دی عدی ابن حاتم دی اول ایسایو عدی ابن حاتب دی اول نه بیا مسلمان شو عدی ابن حاتب اول ایسایو بیا مسلمان شو هغه دا وایي چې زمخ کې عدی ابن حاتب و چې زمخ کې پادری و او یما ته معلومه چې غیپ په مولیاں او پیرانو نه خدایانو جوړکړي نبی صلی الله و سلم ورلجواب ورکړ په دې بیا چې درنه او تاسو کوم ته تا پادری وي ته چې غی مونږ نه خدایانو دا نو جوړکړي دا خبره غلطه ده نو پیغمبر صلی الله و سلام په خپل عادی ابن حاتب ته وی وای تا نه او تاسو کوم چې تاسو مولیاں کلا بغیر د شرعی ثبوت نه سبه جوړول ساحکام سا به د ځان نه جوړول شرعی ثبوت به وپینو ا په قل کو منو ک وینم اغه ورته یو منو نبی رسول الله ورته فرمایل چې دا رب جوړو شوګده شو شوګ چا غي شرعی ثبوت نشته ځان نه حکم جوړي چې نه دا مساله بس دا سيننن نفس دا شو دا عمومي طور زمونږ د عمل کم باندې ډلې راسي دي تیاری د ځان لکه غیر مقلید مقلدني نو اړین ده چې سم مساله بس یو بس د نن نه دا تاسو په دغه حدیث عمل کوی بس د ځان نه حدیث غوښی تر تیار پروت بس وینل نه پخ مساله داسي شو د دا تاسو بریلیان دیږي په اصر خوب میولې د نبی علی سلام په کراغه ما ته وی چې دا مساله داسي شو اي کوب نقل عقیده جوړه دي دانو چې دغه ابا دی په کی وی په لار میو زمانه کې داسي ویلو بزغ چونګي پیغمبر وکلار نو چې سویل نو هغه سې دي ځکه چې ته خلق ته موي چې اسکا سو دا موليان چېونو چې مسله در درلا بدلا یو مسله به شرعن سې را او ستاسو موليان او بدلا کړه نو تاسو به سوي به مونږ به وی نو ایدام خدایان د خپل موليان نه جوړ کو د مشرک ځمون دام شرک دې زدا کابر او اقوال مفسرین او اقوال صحابه اقوال صحابه کوم تفسیر کړي یا مخک نه را روان وي اونه ني وسړي وي چې نظر اغينم پکته تاسو واه کومه ټول رات کړو دراغينہ پوره تفسیر کو بس لار اغر مشرکان وغا خبر شو نبی علیہ الصلات والسلام پر جواب ورکړو ورته اوپر مایل چې دغه رب منل شو دی درا یعنی دا خدایان جوړول شو دی خپلوا وقالت وکالت الیهود عثیر ابن الله و یهودانو چې اوثیر علی سلام دا الله زويره وقالت نصار المسيح ابن الله عیسای نو چې مسیح علی السلام دا الله زويره ذلک قول ام بیافای دا خبر د هغه په جو به يضايئون قول الذين كفروا يوم قبرك اي پېشان د خبر داوې کسانو کوم چې کافرانو کافرانو وسته هو الملائكه بنات الله کافرانو وې پرښتې د الله لوني نه دی نه دی ځغه چالو قاتلهم الله ان يعفقون مقاتلو پرديس الله تعالی ان يعفقون لیکم باور زي ان كيف يصرفون عن الحق سنگاری گی دے دا حقنا اتخذو احبارهم و روحبانهم انی سے اتا سویدی دا علماء او دیدی دا پیران اربابا اتخذو رانی ولی دے قل علماء لرہ او قل پیران لرہ اتخذو رانی ولی دے قل علماء قبل پیران اربابا قد آیا آن لکہ دکا کران من دون اللہ دا اللہ نعلاو والمسیح بن مریم او مسیح ابن مریم لالا اتتق النصارى الى اصحاب الصوامع ارباب المسيح وما امروا الا ليعبدوا الله الا ليعبدوا اله واحد او حکم نه کله شیوی دیتا الا ليعبدو مگر پر دیچ دی عبادت کی اله هو واحد دیوقد شلا شریک لو وغزر شریک نشتا لا اله الا الله نيشته بل معبود لائق د عبادت مگر یو هغه سبحانه پاک ده ذات د رحما يشركون دا شرکياتونه چې کم دي کوي يريدون ان يطفئوا نور الله اراده کوي دي ان يطفئوا نور الله چې مړه کی راد الله تعالی بپواين تختلو اقوال وَيَأْبِى اللّٰهُ اِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اونه پاتې کېږي الله تعالی وَيَقْضِ اللّٰهُ اِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اونه پاتې کېږي دا الله نه مگر دا چې پوره نور داغ و ولو كَرِهَ الْكَافِرُونَ كَذَرِئَ اګر چې نه په هي کافران وَلَّى اللّٰهُ غَزَا تِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ جِرَالِكَ لَذَ بِل رَسُولَ اللّٰه رَبِّ لیوظهره علا الدین کلی دپاره دی لیوظهره علا الدین کلی چلی غالب کی پٹولو ادیانو باندی پٹولو ادیانو باندی ولو کری ها المشرکون ادر جنق وقی مشرکان یا ایوها الذین آمنو احکسانو چاچ ایمان راوڑی دی ان کثیرم من الاحبار والرحبان فتاک اکسر دیر زیاد تا احبارونا والرحبانی دير الزياد دو فرانونا او دو علماونا احبار داغي علماو توي رهبان فرانو توي لياكلونا اموال الناس بالباطل خامقاق ورد بمعلوم دخالكو فباطل طريق بانده ويصدون عن سبيل الله او خلب بمنكو دلال دال لانا والذين يكنزون الزهاب والفضل اواغ كسان اواغ كسان اګه دې مشران چې ځان له قزانی د سرو د سپینو ډاکولي عقل شادردان یا خپل کسان هغه ریبانا نه هغه دې خپل خپل خپل ځانې ډاکولي کیږي دې خلک تل شادردان ما دردان اجازه برباد کی چې څنګه اوره سو خپل برباد بکی خپل ملګری به مړ کی برباد دې او ځان لشيته قضاني به جوړي کی یو طرف نه بل طرف نه و سودا داړي په سر باندې وکی او پیسې بوه او بیا به انکار هم چې نه دا سينه وا بیا اقوال ته چې کله دوري ان اقوال به یو ورځ یو شان نه بل ورځ به بل قولي نه په بل ورځ به بل قولي نو په څلور مروت به بل قولي چې هغه اقوال مختلفه راځي چې یو ځای کې او سوچ په یو کې نو هغه ټولو کې و چلولي وطلع کو اسی چه تزاد د په بیانات کې یا اور پسې فرمای ولو يا يا الذین امنو نو الذین یکنزون الذعاب و کسان چې جمعکې جوړي خزانه دکې دسرونا و الفزت او دسپینونا ولا ينفقونها خرجکې ندیلرا ای لا ينقصون حق الله حق الله تعالی اغا لا ينفقون حق الله نخرج کي حق الله رساله کي ليكلي مم مدرسه کي سهار ناشتي سره گئے او چرغ سور کيڑے ورکاو وروستو او د گرمي چهدنه ابيک ورلس وقيو نراه وقې راشي رساله تاسو ته د دې مدرسه دې څه په جوړو مده سي تاس کوي صالحه باغې کې بيدالي کېږي جوړي او دا به وي چې موږ له داور کو داور کو پکې نه ټولي په جماعتونو ور وارکلي پر دو جماعتونو باندې ويل اقرئ الله فرمایي فبشرهم بعذاب الیم فذر سره یوم یحما علیه په نار جهنم فکم ورس چی یوحما فکم اورس شی دا یوحما علیہ فینار جہنم گرمولی شی پدی اور دا جہنم نفتکوا بیها جباہوهم دیا راوستی شی یعنی اس وظہوری شی و ظهور و جنوبهم او غار دي و ظهورهم هم لاغان دي دي اذا ما كنستم لانفسكم دا روزي د اخرت بیان کوي چې دا ما كنستم لانفسه کوم دا په دنیا کې جتاس وکم خزانه وبد کوله تقبل زانون د پال دا غ قزانی دا ورچه دا, دا غ خزانی نو کر کله پر خبر خوشال شي الله تعالی دې او تاسو د آخرت تر سوای نه وسات دنیا کې خود تیره وشي یا وذرل لکه یا وذرل ډيري ہا فر سنگې څوک په آرام او گزاره کې څوک به حلال گزاره کې لیکن دا غزه سختي ور ډېر خطرناک ده الله دې موږ او تاسو دا غزه در سوای نه وساتیل او تاسو الله تیار بوزي فالله فرمای پذوقوا ما كنتم تکنزون پس اوسکه تاسو چې کوم جمع و تاسو کولا چې ان عده الشهور عند الله بتا کی سرش مار دمیاش دجری بنیز دا الله باندې اسنا عشر شهرہ دولسمیاشتي په کتاب الله په کتاب دا الله تعالی کې يوم خلق السماوات والارض په کوم پیدا کړی دي اسمانونو او زمکه منهار باتن حرم دینا سلور میاشتي چې دی هغه حرمت دي قاعده ذل عجام محرمه او رجب اول نن مشرکان او دا کتابو ذکر او زیاده مشرکان او ذکر د غیر قباحت ذکر دي وز د حرمت ته میاشتو کې جن جایز دی او کنه ذکر کوي چې د حرمت ته میاشتو کې جن جایز او تفسیر ابو سعود و غیره پی دی چې په اجماع د صحابه او حرمت ته میاشتو کې جن ابو سعود لیکلی او تاسو قراتانی سوي اللامه عطا قر اسانی هغه وی چې قاتل المشرکین کافتا فتن دې ناسخ دی قاتل المشرکین کافتا د دې ناسخ دی بس خبره ختمه شو الله وی چې ټول مشرکان وې جې قتل یې کړو ان عده الشهور عند الله 10 شهرا و تاکي سره تعداد دمیاج نو پنځه دال لاچره 12 شهرا دولس فی کتاب اللہ په کتاب د الله تعالی کې یوم قلقد سماوات و الارض فکمرث پیدات دی واسمانونه ولارض وذمکا من اربع قرمد دین سلور میاشت دي هغه د حرمت دي ا بیان دي قاعده الحجام حرمه راجب ذالک الدین القیم هو د دین قییم دی یعنی دین مستقيم دی فلا تظلموا فیه الناس فصعکم فصا الظلم کوی په دې کې الا تظنوا فيهن نان قوسكم ظلم ما کوي فديک یعنی په میاشت د حرمت کې څنګه ظلم ایب المعاصی ګناونه پکې مکوو په میاشت د حرمت کې ځان د ګنا نه ساتي وقاتل المشرکین کعبتن او قتل کای تاسو مشرکان لرا کما یو قاتلونکم کافا لکسن جيبه قتلول تاسورات فہر حال کی والمو ان الله مع متقین ویشی تاسو دې په تاکي سره الله چې دې هدا متقین وملګری دي ان من نسئ زیادتن ان من نسئ زیادتن فلکفر دا کوم چې د میشته رولي دا زیادت يضل به الذين كفروا عمره کې دي چې په دې سره کسان چې کافران دي يحلونه عام يحلونه عام حلالي به میشت لري او قال ويحرمونه عام بلکال کې بیا وېدا حرام دي ليواطيو عده ما حرم الله دبارې کې پورک الله نو ما حرم الله نو پس علی کم چې حرام کړی دی الله تعالی زین لهم سوء اعمالهم استګړشی دی د پارا عملونه دی هغه بد عملونه دی والله لا يهدي القوم الكافرین الله ہدایت نور کوي قوم د دا کافرانو داینه دا من نسیو چې دی براد میاش کو لیکو دی خلکو بداد سکو نه که پکوم میاشت کو کې وا جنگ حرام نو دایوه حکم مؤخر کړ هغه حکم به مؤخر کړ و میاشتې ته څنګه لکه په یو میاشتې کې وا کار حرام نو دایوه یواز دا دي دي حرمت د کار دام دی بلې میاشتې ته کو دې میاشتې کې به وکړ حرمت به پاغي کی شي هغه کې به نه کو لکه چې اته خبره د رمضان میاشتہ نو چې دی ته پته ولګیږي رې کې قرات سکات بني تیا میا شیده پليګه وخبارات څخه دغې ورځې به لري وست چې له کو د دې مليانو او طبيب بس اسانه خبره دیمه اشکله ګرمي زیات ده تاسو په دی وځوي ااو بس ټیک د ورځې هم درل د دسمبر تک را دسمبر کیسه کارول دوی ورځې به ورل دسمبر تک لکه موږ ته روزو کې نوای شریف دور کې حکم نامه جاری شو چې چټي چې دنه د اتوار ورځې تا شو ماشومان چې بد سکول راتوي جمعه اتوار تک جمعې کوار تک لا د انځي چټي کوار تک لا د دیوي جمعه وي نو دا څنګه دا خلک دیوونه دی به به بس تاسو ننکه کار چې دې دې میهستي دی واستي دې دام دومي اچتي پس نو په دې طریقه الله تعالی وایي چې دا سه د کافر زامو به به میاشم له یې رشوه یې رشوه نو اداوته خپل رامي تو یا ایو الی نامن الله اذا من الارض دا اوليغه ماقبل سر رابط هغه داده چې په ماقبل کې بیان د غلبي د اسلام دی په ماقبل کې بیان د غلبي د اسلام دی او حضرتن کی آیاتونو کې چون کې ترغيب ال الجihad دی حضرتن کی آیاتونو کې ترغيب ال الجihad دی ځکه چې تاسو ګورئ ځلابد اسلام چې دا هغه په جهاد راځي به څه ونه راځي جهاد نشته باندې سہالت ده د مسلمانانو ټولې دنیا کې کافرانو څخه ریسپانس نه کشمیر هغه ته نه ملاويږي افغانستان هغه ته نه ملاويږي چیچنیا بوسنیا کی وګوره فلسطین کې وګوره او مسلمانانو ظلم کی مسلمانانو هغه سره جهاد کوي نه سہالات دي څه مدی دیکی دا بلہ خبر ادا چی ما قبل کی واقعات دی جہاد پا رکو کی واقعات دی جہاد او پدی رکو کی واقعات دی غزو اعتبوک دا واقعات دی غزو اعتبوک دائم ناغی سر ربت شو جنگی تربوک طرف کا حکم نے کمچه دی نبی علیہ السلام اخیوی جنگو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اخیری جنگ د مسلمانانو ته کې ډیر زره تعداد دروم بادشاہه رقه تجې کله معلومه شو مسلمانانو ته کې ډیر زره دروم بادشاہه هراکل تجې کله دا معلومه شو چې 30000 تعداد کې پړوم دیل مسلمانان جنگ لراوچی دي انو دومره تعداد واغده مسلمانانو چې ریټی ګرنه ما ده جننه پټه یو ځای کې باتھ روم کې شپاوکلا دا خو برابر پس مسلمانان راضي بعد روایت چې مسلمانانو تعداد بارے د سلویخ تو سرو او داویاو ضروري روایت کوم شته بعد روایت دا چې شته چې سلویخ مسلمانان روایت دا چې اوم شته چې اویاو در مسلمانان یعنی د مسلمانانو تعداد بارے دا روایت کوم دا گرمه موسم باځي کجوري پخېشې به باځي کچې یعنی د کجورو د پخېدو موسم او د پخولو سره د موسمو صحابو د پدیو جامګرام راوی جذانو په ډېر ګرانو راوی جذانو په دغه کجورو گزارا وجدا براله پخې بشرو به شکولیا به منډای کې قرض وکړي بس دا وی چې بس ملایو د هغه به وکړو نو پدارو وخت د عام سلام راپی دا مثلا مسلمانانو ترابی خشوہ چیز د جورو دو پخی دور رضی بھی او سدگا مسلمانان چیو نا مسلمانانو پدی تعداد کی دری روایتو نیلی یو روایت چی دنو مسلمانان در زرکسان بل روایت چی مسلمانان شل زرکسان او بل روایت چی مسلمانان او یا زرکسان دری وار روایتو نشتان 7000 مسلمانانو دانی او روایت سره منافقینو په غو باندې باندې کړي مسلمانانو کې درې خاص کسان او وچو نداهام کسان د رت شو الله په تنبی کړي د مخ ته راغی تذکرار را اروانه یا ایها الذین آمنو یا کسانو چې ایمان راوړی مالکم څه چل شو تاسو له ادا قیل لکم فلجوری ش تاسو ته او زیداتو فی سبیل اللہ فلا رضا لیکن ویستاقل تم ورزی گئی زمکی تتاسو الیل آرزی زمکی طرف تدران کی گئی نو ارزی جہاد ارزی تم الدنیا آیا تاسو خوشا لئی فجوند دنیا وانی من الاخرہ پا مقابلت فما مطاع الحیات الدنیا فسفہ ادبوید جوند دنیا پا مقابلت آخرت کی ایفی مقابلت آخرت کی فمقابلت آخرت کی إلا قليل मगर لو انې फायदा به وی ما ان القليل لا يحصل لكم دا قليل لك چیرته دا وتاست نه مليوي ان لا تنفر لا الا تنفر وسر كده ان لا تنفر فچری تاسو ونوته ما نبیه کومل تبوک فچری ونوته د خپل نبی سره تبوک عذاب بدر کی تاصلہ دردناک عذاب واستبد القومکم بالقتل والاصراء او بدل وکیو قوم استاسونه غیرکم ال واستاسونه چی وی بل قوم باللا روگی ولا تذرو شيئا او تاس اللہ اللہ تاس زرو ولا تذرو دین الله لا تذرو ای لا الله تاس اللہ دین تزر نشی رسول واللہ وعلٰ کل شیء قدیر او اللہ تعالی په هر یو سيزبانه قدرت لرون کړي نڅ په هر سيز قدرت لرون کړي نبي اپايا قدر و علا غلبتی دینه نو بلتې او تغت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 وزن غیته وای چې په بل باندې یری چې صدیق اکبر رضی الله وان واجب شان دې بیان شوه چې په پیغمبر باندې دې غم جنو لیکو ورته لا تحزن الله پیغمبر ورته دا وویل چې لا تحظ ما یری ورته لا تحزن په ما غم جن کې ګما الله من ان الله ما نا پتا کسره لازم من سره فانزل الله سکینه او قص نازل کا الله تعالی سکینه یعنی اطمینان قلبی علیه بدوانی و ایدهو او امداد او کددو پا لخکر سرا یعنی پی الاحزاب والبدر والحنین اللہ تعالیٰ دا دے امداد او کددو احزاب کی او پا بدر کی او پا حنین کی دروا اور جنگنو کی لم تروها و ایدهو بجنود او تعیید ورلوکو امداد ورلوکو پدا سلخکر سرا لم تروها چنل دی تاغل را من د ملائکونا و جعل کلمة اللذین کفرو او وی گرددولا کلمداه کسانو خبرداه کسانو چې کافراندي استغلا فقات کافرانو قبره فقات او گرددولا الله وکلمت الله هی العليا او خبرداه الله چې د نوغه په چت ویلا یومل تر ورځې تر قیامت والله عزیز حکیم الله غلبه والده او حکمت والده ان فیروخ فافا ان فیروخ فافا کم سامان جن سرا و وثقالن او ډیر سامان سرا داتیو تدیم دیر تفسیرو نه دي بعض ویلی چې شفاف او ثقال معنی سره امیر او غریب او ځای ک غریبانه ني او ځای ک مالداري دغمانه مشه ویل بعض ویلی چې شفاف معنی بالکل تندرست او د ثقال چې بالکل تندرست ني نورت دا دی چه کبیل کل رو موٹی ای او کبیل کل بیماران ای لقوز ای دام کی دیش و اللہ ارتفرمائی انفی خفافن او دا غتر جمعیم چې چه خفافن چه کم سامان در سر بیسپک روانی واسی قالنا چې سامان در سر دیل و جاہدو بی اموالکم و انفسکم او جہادو کی تاسو کمالو نخفلو سر او په نفسو نخفلو سر فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے ذالکم خیرلکم داستاسو لپاره دا بهترا ده ان كنتم تعلمون که چریه عمل کوون کی لو کان عرضا قریبا لو کان کچریو مال نزدې و سفرن قاصدا سفر لاندې ملت تبعو کا هم کاстаўه داریدې وکړې دابیا دایې و که سفر لاندې او مال نزدې و لبيا تي ته به امونه ستا کابيداري کړه مونږه د سره دليو ولكن بهودت عليه مشقه لكن اوغثکارا شدي اوغثکارا شدي تا مسافت ولكن بهودت اوغثکارا شو عليهم ديتا الشقه مشقه و السفر ورتکارش وسيحلفون بالله او قام قادي قسموا قريبا الله باندې لَوِ اسْتَطَعْنَا أَن نَّجْمَعَ لَهُم مِّنَ الطِّينِ لَجَعَلْنَاهُ كَالطَّيْرِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۚ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَعْدِلُ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ خَالِدُونَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۚ تاتا چی دی سوئی فدیکی در غجن دی عاف اللہ عنکا قدم عاف اللہ عاف اللہ عنکا اللہ دی عقو کرتاتا لما علمت لهم تاولی دیل اجازت ورکا حتی یتبین لکا الَّذین صدقو ترسی حد پوری یتبین چی زاہی رشتاتا الَّذین صدقو العذر بغیر حل وَتَعْلَمَ الْكَعْذِبِينَ او پیجنی تا درغجن لراغ درغجنم پیجن رابط اینا ما قبل سرسرے دا دی روکو غضو ای طبق سلسل جاری و س اخیار غنب منافقینو پکی ای نبی علیہ السلام سر راغل ابانی جوڑی کنی او چاوی چه بزیز بقل زما خادم چه دنو اگو بیزی سرولی جی تختی دلنے غلام مجدد و جزئرات دا سوالاڑی دنسا چلوکم نو مور مرد لیکن اسکولو که دعلاکان دا بانی ماانی کئی که نا اسکولو که یودل یوالکو اغاث ساستادان و وقیال نوکو جو یودو میاشت و تیرشو نزاگ با نکموڑو بلا میاشت و بل نکموڑو بلا میاشت و بل نکموڑو بلا میاشت و بل نکموڑو سا زمانه پس سرطت و سلور کالا پس با داگر اکارت کتلشوی چې لارده خادم چټای چې دن پاری کې یو یو مړی هغه راغته بچستاکور کې سوچتنه هغه ته اوجی وې سوګري لارده مردا کی کمیده نیا میده ارونه پیندې نه یې استادې درقاسونه کې خدای ټول یو شل زلمړ شي دي هغه ولستا فلار پاتې شي د نور دا چې د منافقین نه چا به خادم می تښتیدل وي نبي سره چې جن لور شو چا به مور می مړا دفن دفن بور لسوک کئی اچھا بویوی خزچ دا اغو امید کی دا انو پی تنبی ورک الله ورته ورکتا ولی اجازت ورک قبل از امتحان قبل از امتحان اجازت ولی ملاو شدیتا ماغا تنبی را عقل الله اللہ دعا خوب لتا تلما دنت لهم ولی اجازت ورک رو حتی تبین لکالذین صدقو تَرَى حَدَثَ وُرَيْثِ ظَاهِرَ شِتَاتَ كَثَان صَدَقُوا فِي الْعُذْرِ بِغَيْرِ حَلْفِهِمْ چې دای رښتونی دي په خپل عذر کې بغیر د قسم او تعالی او چې تا ظاهر در د دروغجنول را په عذري لا یستاذنو ک اللذین فالتلُب لا یستاذنو ک اجازهت نا خلیستانا پساره دو کې اللذین او کسان یمنون بالله چې د ایمان راوډره په لا باندې ای به حکم الله او به امر الله وحکم دا اللہ وعمر دا اللہ والیوم الآخری وقورت دا آخرت باندی ان یجاہدو بعموالهم دا جی جہادو کی دیف مال نخل سر وانفس موقزان نخل سر واللہ علیم بالمتقین او اللہ تعالی عالم دیف متقیان باندی انما یستازنکا الذین خبر داد بلن اجازت اخلیتان آغکسان لا یومنون باللہ لا یومنون بحکم اللہ او بعمر اللہ دا الله پا حکم و دا اللہ پا اجازت پاغیبانی ایمان نہیں راوڑے کا ظاہری خدا غسی ایمان راوڑے دا ذکر بحکم اللہ او بعمر اللہ او دا تکبیری لگولے ولی اوم الاخر او پورت دا آخرت بانے ورطابت قلوبهم ورطابت قلوبهم, ورطابت قلوبهم او پشک پا شک پراسی زنہ دئی فهم في ریبهم ندئی پا دیکھ پل شک ایل قدرتهم بذالکا یترددون قدرت دې دیت په دیوانه حاصله بیا په دا خپل شکې یترددون اي يتحيرون دې په خپل باندې ولو اراد القرूजا او کچاري دې اراده او کړه د کوروج ماک التبوک تبوک ترطد واتو تا سره اراده او ولو اراد القرूजا او کچاري اراده او کړه د تبوک تتا نو لا اعد له عده نو قام قبه س سامان به تیار کړو بیا لا اعد له عده اي الى غزوه نو لا اعد له عده بیا به قام قاص سامان تیار کړو خدای دی ارادي نشته ولكن كره الله ولكنك حق الله تعالى ان بعاثهم قرتكيد پس اللہ تعالی ولکن کرہ اللہ لیکن نکث یلا تعالی انبعاثهم پور تا مطلب سے دے خروجهم معا قروجهم معا یعنی وطل پیغمبر علیہ الصلات والسلام تعالی فرمائی چکه چر دے سامان کچره دې تا وکړه سره دوتو نو بیا به دې خپل کو قامقامه سامان تیار کړل لیکن الله تعالی نقو خې دې تاثر تل ولی فسبطهم زکا الله تعالی بند کړ دې لغه وكيل ورته وي اقعدوا مال قايدين زغن زغنو کې مزي زکا صرف ميدان جنگ کې به تا نقصان در رسو لو قرجو فيكم كچروت دې تاسو سره ما زادوكم الا خبالا زیاد باندې کی تاسو لرا مگر فساد بن خرابی خرابی به تاسو کې راوړي فائدہ ودار نه را رسي ولا اوضو الهلالکم او سنز غلی په تاسو کې اس سنز غلی په تاسو کې ولا اوضو الهلالکم دا په کې ګرزول يبغونکم الفتنه امتحان تاسو کې تلاش کوي فساد فساد دفار دا داسونم درده وفیکم سمماؤون لهم او پتاسو کی جاسوسان داغئی دی سمماؤون لهم ولی زکاہ چه لنقل حدیثكم الیهم پتاسو کی دن نداسی جاسوسان پریخی دی چه تاسو اخپلو کی کمی خبری کورین اغا خبری اغای کافرانو ترسی تاس زالمان میدی دو مطلبا کی دیشو وفیکم سمماؤون لهم دو مطلبونه بیان کړی مفسرین یودا چې تاسو دمر ساده خلک یې مسلمانانو تعالی فرمایي چې تاسو داسې ساده خلک یې چې خبره هم نه بس مسلمان قبل خبره زر مه قسم وغيرها ته یو ګوري تاسو وېدا ساده خلک یې چې خبره زر و دو وي د ژوند چې تاسو کې داګه جاسوسان دي دا غي جاسوسان دی پتا څوک ټوله رانه غي کی یو واقعا هغه دیو منافق وا یو منافق انه مې او جذب نه کیس هغه منافقي ته هغه منافقین ته اشاره یو منافق انه سو جذب نه کیس ا نبی صلی الله و سلام سره را او پیغمبر صلی الله و سلام توي چیزو کو سمجھیدی جنگ لگو زہر جائی ام نا باز سڑیوئی کرنی جی بس منگر میپل میپلیانیو نا غورتروی پر جی زہر جائی ام مطلبی سو نو خامقابا کو اعظم نودان بچکول د پارجي زوم کده پاتش وینو خوي ګرداسي د کافر وایڅو سمرح کوله بانه و زو یار چایون دیمو کدي مدي چومینم نو بیا داسې ګډ وډم له نو که چریتا سو سي عزت راک نو خوي اسنه چې د روميانو خزي د انګريزانو خزي به کاګامي په نظر رات راغلي راغلي هغه ډېری زیاتې خسکي راڅه نڅه زړه هغه ځای شملہ تذکر واقعی تفسیر جلالین بیزوی اور علمانیو تفسیر کبیر کے امام رازی رحمہ اللہ یہ تو ذکر کر گئی اللہ نے ذکر کر گئی و فی کم سماؤن لہما فتازو کے بعد جاسوسان دا گئی وی والله علیم بالمظالمین الا علیم بالظالمین و باند لقد وتغول فتنتھا قامق پتہ کی سرت تلاش کی دے فتنے امتحان لرا قبل تبوك تبوكنا مكه يعني يوم احد من قبل دمكهنا وقلب لك الامور ولتكايتذكرون حتى جاء الحق وترسى دعده رشاش حق حقنا مراد تر النصر الحق امداد رشتونه وظهر امر الله او کار دين ده الله تعالى غالب بشدين ده الله تعالى وهم كارهون وكافرون بذابت غني ومنهم لدي شکایت تھے وامما اپول د نه بعضې داسې لری وي چې زنللی وله تفتیننی موږجالت را ک او موږ په امتحان کې مغور ځوي د خو دغه یو سړی جدیدب نقا دی ولا تفتیننی اوګ ففیتنه کې مغور ځوي د خذو حال ف فتن خبردار فعذاب عذاب دا الله تعال کې خی پرتل و نه جااننمله می قطمل او په تاقی سره جانم قام قاراگر انکه ده کافرانو لرا بالکافرین ولی بنبوتک استاد نبوت انکار کرے ان تو سبک حسنت کجری ضرور اسی کی یونی کی یعنی غنیمت ملا وش درتا دا داوی بیان د حسد ده ان تو سبک حسنت نتبهم به تبدلږي و ان تو سبک مصیبت کما فی احد او په چاري ضروره سيږي تاسو ته مصيبت لکه په وحد کې چې درته در رسیدل نو يا پورو دايسه قد اقذنا امرنا فطابق سرا قد اقذنا امرنا موږ په پله ما ميلوا واستمن قبل دغه وكنه کوله ما ميلزان تا کړي وا ويتولوا وهم او چې کله وي واپس شوه مصيبت نمکه د جهاد نه نوري خوشاله کوي اوس به موږ هم له په بس په وخت می سوچ راغلي اوی چی دین خودان مرکتا گردید کلو ملگورتا میر آده چی تختو او تیختا کموی خیرو اکا با دیخال کوئی کلو کلمن دم بادری جاکا نا تیختم نیم بادری دا نو دغا ش منافقین کلو پو میدان دو کې را تختی دریو قل تور تواه لن یصیبنا هرگز بنا رسی که دا جواب داغی دو داغا رد خوش آلی داغی داغی اللہ ورطا ایلا تفرح قل مګو شاليږي لن يصيب نار دبن دره رسيګ ممتاز الا ما كتب الله لنا مگر کوم شی چې زمونږ نه پیدا الله مقرر کړي ما كتب الله لنا فینا هو هو مولانا زکه چې زمونږه امداد کوونکي دی هو مولانا اغه الله چې اغه زمونږه ناصرنا امداد کوونکي وعلى الله قلي توکل المؤمنون اطلبا نفس پر توکل کې مؤمنان ولترتبوا هل ترتبون بنا اتاز انتظار کړو زمونګه الا احدل حسنيين مدر په دوو فائدو کې دی یوه فائده سره النصرۃ امداد بل سره الشہادت شہادت مراد نصره پتا یا شہادت هل ترتبون انتظار کړو زمونګه الا احدل مگر قدو فائدو کړي وي او موږ نتربص بكم او موږ اي ننتظر ونحن نتربص و اي او موږ انتظار کو بكم استاذ او اي يصيبكم الله شي ضروره سي چې اور سيږي تاسو ته تا الله تعالی درته عذاب ضروره سي ونحن نتربص بكم او موږ انتظار کو استاذ عند قبر يصيبكم الله چ اورت استه تعالی بعذابن عذاب من عنده چغه نازلیدون کې به عذابن نازلین چغه عذاب نازلیدون کې وی واقع من عنده واقع من عنده چ واقعیدون کې دی جانب د الله او بیا بلا واسطت بغیر د واسطینه او به واسطت ای دینه به امر القطار یا بغیر دواسی تین عذاب راشی او بے ایدینا ای بواسطہ بے ایدینا یا زمونگ اللہ سنو قواسطہ باندراشی چیل اللہ دی جہاز رکمو کی اب اس مونگ استاسو بان شورو یو یو در ندا سر سر وہو ون فتربسو فستاسو انتظارو کی اینا مہا کم متربسون فتاکیق سرم منگم تاسو سره انتظار کو ان کیو قلت ورطوہ فاک حبیب انفقو طوحن او کرها درہن جواب دی فرج کی تاسو توعن او کرها پیتاعت سر یا پناہ خوش ایسا قلت ورطوئے انفقو توعن او کرها فرج کی تاسو پیتاعت سر یا پناہ خوش ایسا لن یتقبل منکم ہرگز بنشی قبلی دیست تاسو نا انکم کنتم قوما فاسقین فتاکی سر تاسو چیتا قوم فاسقان وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم وما منعهم موقفش من ادا قبر ما منعهم ذو فاعل الا انهم كفروه من ادا قبر ما منعهم سسمنكري منهم نفقاتهم دا قبل قبلې دې بشي دې نه او دعاګانې دې الا انهم كفروا بالله مگر پتا کې سره دې چې انکار کوم کې ده الله عزاد او برسوله او رسول ده الله تعالی ولا ياتون الصلاه او راتګ نه دې مستا الا وهم قصالا فدغمونس کی رئی متساقلین وی درانی پکی فدغمونس کی رئی درانی وی منافق سڑے چین دے ودی مونس کی سیدہ خیال حکری منافق لبا اللہ فدی مونس کی کوگوالی ورکی متساقلین دل درن لے گی پیدا مونس وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ او نَقَرْجْ كَيْدِي إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ مَ فلا تجب كاموالهم ولا اولادهم پس تعجب کونه چي تعال مالونه د دې او نه اولاد د دې ان ما يريد الله ابردا بل نه یادت ک الا الله تعالى يعذبهم چه عذاب در کی تاسلا يعذبهم چه عذاب ور کی دیلا بها پدې سره فل حیات الدنيا بجمعها وحفظها ما الله تعالى چه عذاب در کتا صلاح پده منافقت سره پجوند دنیا دی وَتَذَحَقَ أَنفُسُهُمْ اَوْزِدَ دَئِ رُوحَوَ یعنی تَذَحَقَ اوزی انفسوهم روح دده وَهُمْ كَافِرُونَ او ده انکار که انکیلی پده نعمت بانده وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَوْ قَسَمُونَ قُرْبِي قَالَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ أَوْ قَسَمُونَ قُرْبِي لَدَفْعِ النِّفَاقِ النِّفَاقُ دَفَكُولُ دَارَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ أَوْ قَسَمُونَ قُرْبِي لَدَفْعِ النِّفَاقِ دَفَارَ بِاللَّهِ قُنُدَ اللَّهُ و باهُم مِنكُمْ او ولكن قوم يبرون لكن دای چیریداسی یو قوم دي چې يبرون اي يقاتون القتل يريګ دي د قتل دا کافرون قسمونه بفرغه قتل ندير يري لو يجدون ملجا فجردي امم ملجا ثقلا وغير او مغارات يا غارون قدي دغه کې غرونو کې یعنی لو ل غارون او مدخلا او مدخلا يا لو لو تاقانهم دي مدخل تاقاني تاوي او مغارات دا غارون تاوي چې کوم پغورون کوي مال جاءته لې تاوي ولو لو الیه نقام طاقي طرف ته او هم يجمعون او ديبالا يجمعون يسرعون تيزي پکې لکراحتهم صحبتك او فعلك اکرهو تقسیمک فی الصداقات او <تصفح> دائی با شوکا ان کی بی بیا جمکا ان کی بی بیاسیز لنا او بل دا چی تیزی با کئی استاد کراحت توجه چی داشی استالا استدرنشی تصداقی ورنک او استاد صحبتنا استاد فیلنا دا مشرقین منافقین لیڈیر بط گنی تالا من مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصداقات او دینا باز داسی دی مَنْ يَلْمِزُكَا ملامتکئی تعال رب صدقوکی ملامتکئی خدا تا ان اعطو منها کچری دیلا دین اور کریشی تا ان اعطو منها کچری دیلا ور کریشی ددا غنا وجعلوا عادلا وجعلوا عادلا نوراضو ندیدل نو زیات خوشالیش و الا منها کچر دیل ورنک ریشید دغنال عدم استحقاقهم دا عدم استحقاق <تصفيق> دا وجه نو اذا هم یسخطون نپدغ وقی بیادئی قفکی یحزنون ولو انهم رضو او ولو انهم رضو او سبق بما آتاهم وشاليكره وپاغه زبان کمچې دي ل الله ور کړه او رسولو رسول الله ولو ان تشرت لكان خير لهم جزالا ولو انهم رضوا ما اعطاهم الله ورسولهن لكان خير لهم وقالوا حزبنا الله وابي ومن فرق كافر الله تعالى الله من فضله ذر جرابك من الله تعالى ذل الفضلنا او رسول الله اننا الالهي او تاك سره مونږه الله طرف تا اننا الالهي او تاك سره مونږه الله طرف تراويبو راوي بيو انما الصدقات للفقراء دا او زه دي سره ربط ماقبل سره ربط اغراض ماقبل کې بيان له اعتراض د معترضينو بیان د اعتراض د معترضین په علاوہ باندې چې پالاس وکړي اعتراض کوي داږي ذکرو په تقسیم د غنائمو اعتراض د معترضین په علاوہ باندې په تقسیم د غنائمو کې او پدې روکو کې بیان د دقت تمېداري ده بيان د دقت تمېداري او بیان د اهليت ته صدقات هم پدې رکو کې خلاصو حقوق قسم رابغ منافقین او قسم د منافقین ولا رکو اسم رابع دا منافقین دا غسی دیکھیں اللہ فرمائی انما الصدقات بیان دا صدقات واجبہو دا دیز ہے نگولی صدقات واجبہو بیان دی انما صدقاتو لیل خبر دا دا بلد دا صدقات چیدی دا دا فقاراو دا پارا دی غریبانانو دا پارا والمساکین مسکینانو دا پارا تاغه مسكينان نه غوړې غریبانا زم ملنګ يم ملنګ ساده در مدهلي ملنګان نو فقير چاته وي ملا يملكوا ملا يملكوا چې څوک مالک ني وي د یو ټیم د پوراګهم د یو ټیم د اورترني ویندا فقير ده تعریف دې کړو او مسکن ستوئی چی نساب ورسر پورا نیو نو فقیر چی در در حق دار در مسکن آگا توئی چی نساب نبی اغسان نو فرمائی انما صدقات و خبر داد بلنا صدقی چی دل فقرائی داد غریبانانو دا, دا, غریب دا پاردی والمساکین او پار دی مسکنانو دا پاردی والعاملین آلیا و و او پدیچ سوک آمیلانو والمؤلفت قلوبهم او دکمو جی زرون مائل کولوی زرون مائل کولی چې د اسلام طرف ترایشي مغې تر لا غې ساتل چې اسلام کا متوجیش عاملین ټول مانی کې وي چې سید چې د عامل نشي جوړې ده ذاتن چې څوک سید وي د عامل په صدقات باندې نشي جوړې ده او غنی چې د مالدار د عامل جوړې دي مالدار عامل جوړې دي شي د زکات دا پیسې اور د بې تنخابه عامل اړېديش لکه سید عامل هم نشي جوړې دي زکات په مال باندې خالق سید عامله د زکات پر کې غلطی کوي لا ال رسول دي ال رسول د لپاره الله حرام کړې ده زکات مالدار عامل جوړې دي او سید چې نه دی عامل نشي جوړې مؤلفت القلوب په ابتدا اسلام کې مؤلفت القلوب چې په ابتدا اسلام کې دایله پر زکات جایز و تا وسو اصل کې دای تا د دا دای زلون اسلام طرف تر راغب کولو د طاره بدایله زکات ورکې دو مؤلفت القلوب چیرې له به زکات ورکون دی به بس اسلام طرف ته نو دای جوړونه اسلام قرب ترارول و د پارا ذیل وحدکاتونه ورکی دنه د موالفت القلوب ذکر پکې ذکر اغه ابتداء اسلام کې دا جایزو راستو بیا حضرت فاروق اعظم به دای دا وظیفه بنکې بس د فاروق اعظم په دور کې دا شو علی پہ راشدو هر یا ډرو بس بنکې د دی وظیفه اوس اسلام خپل باندې مضبوط ته د راړو ابتدا ضرورت نشته آغا وقت قیدہ بن کرو این محر صرف امام شعفی پا نیز باندے اوسم باقی دی اوسم ویچ کافران و سر امداد کوئی نزکا باج عرب چې ملکون چی دی اوسم ویچ کافران و غریبانان و ملکون کے باقیدہ کار کوي سیر پدگو ویچی باندبا پدگو تاریق و دا اسلام تراش اللہ فرمائی والمولفت قلوبهم اودكم يجذن مايلكول اسلام طرف توفير رقاب ايوه في فك الرقاب او پسټه دا دونکو مرکيز شي چې غلام چې اثره بي غير وي اغل پیسې ورکي چې بسره زکات پیسې اغل کی او طارق اضافه ست آزاد کی نفر رقاب اي في فك الرقاب والغارمین او کوم چې قرضدار وي غارمین غارم دو معنی مفسرین کړي غارم دو معنی مفسرین کوي یو غارم هغه سړی ته وایي چې اچانک پاغبانو سه عذاب راشي سه او تاوان پر راشي لري ځای د ټول سامانې بل سه پر راشي سامان چې د کنټ이너 کې او جنگي ټول واڑی راکی وی او ینګي وربان دي وی چرته کیشتهای کی ویجاز کی وی غړو بش چې ټول سامان رکښینو د تا غاریم ویچ د وین د وینه مانده غاریم چا زامن بمانه د زامن کې دي یعنې کوم سره چې دوه کسان اصول وو کی د دوه کا او رقم او تاوان هغه ځامن جوړ شي نو دغه ځامن جوړ شي خبره د اغیره د پکی غیر شي هغه ده نو دغه مو بیا پیسه ور کوي کنه نو ځکه فرمایي چې والغارمین او کوم چې قرضدار وي په سبیل الله او تعالی رضا الله کی وبنی سبیل او مسافر لم ورکولش فریضه من الله ای حال مفروضه لا فرض دی جانب د الله مقرر ده والله علیم حکیم او الله تعالی علم والده او حکمت والده ومنهم الذين دينباذاكسان دی دیو زون النبی اچ بدګوی کوي په بارد نبی کې ويقولون هو اذن او سوي اذا سره غوذه غوغو الا اعاذ بالله ثم الا اعاذ بالله پیغمبر بارک زالمان و بدا خبر کو له و محمد علیہ الصلات و السلام کثیر الاسلام ډیر uridine کې دي دی. دې کې دوه یودا چې منافقین چود د نبی علیہ الصلات و السلام خلاف به خبرې کولې ان یوبل تبیوی پنځه بورت داوی دا چې یوب خبرې کول نو بل بورت وی پہله کده مکه وکړه ولیکه دا, دا, ولی دا خبرې نو په جواب کې بده وی چې هغه مړه صرف کان ده بس خبر ووی اخو اون ده په پخاو که بدا نپویی او نچا پسی لگی جدا اخوبر ما پسی والی کرده بس وگوده ووی دی دا ووی دی چه بس اخو وگوده صرف خبر ووی دی نو بیا خو صداغی بدل که سوائی نکر نه اغا مقابله که دا وی دا خبر را که بدا خبر را بس ووی دی زان پی غلی که دمونگ با را که چه سه خبر را ورینو زان پی تفسیر کبیر تفسیر روح المعنی که دا غزی کردی تغرم بی تفسیر دویم تفسیری چی لی اغدا دیچی اغدا ویچی دی اغدا قستاسو خبر رسیدی شیغی اولی بس صرف دومره تفسیری قل تورتو وایا هو اوزن قل تورتو وایا اوزنو خیر اللکم دادا ورید البہتر دیستاسو دا پارا نچی شر دیستاسو دا پارا یومنو بالله ایمان راڑی دے پا اللہ باندے و یومنو للمؤمنین او ایمان راڑی و یومنو للمؤمنین او ینقادو للمؤمنین و رحمت للذین او رحمت دا پارداغ کسانو آمنو چیمانی راوڑنے منکم استاسونا والذین یعظون رسول اللہ رسول الله اوا که سان چې تکلیف ورکې دی رسول الله تا له ما عذاب الین دید طار عذاب دردناک ر یحلفون بالله لكم قسمنا قریبا الله باند یحلفون بالله یحلف بعضهم ببعض یحلفون بالله قسمنا قریبا لنذا الله لكم تاسود ليرضوكم تاسو راذکری والله حق ان يرضوه الله زیات حق دار ره. چیا راضی شي لئن عذاب هو شد فقار راضی قالک الله راضی کی انسان راضی بولسي ان كانو مومنين که چر ایمان راوړي بي توحيد الله فتوعد الله تعالى باندې که چر جي ایمان راوړي اهل بدعت چي دي مغيري دي आयت استدلال کړي چي الله او رسول ياوشي دي आयت نه استدلال کړي چي الله او رسول دوار چي دي نو دا ياوشي اگر چلائی ارضاو کہ اوز امیر دی دا مقرد دے او دوارو طرف تراجئے دے قاضی رحمت اللہ لے برو حلمانی کے او کمالین کے مندغہ سے دری تفسیر ہونے دی حلمانی کے با قاضی رحمت اللہ لے دری تفسیر بیان کری او پر کمالین کے مندرے تفسیرے دی نمبر ایک دہوز امیر مرجے چلنو اغال لا دے دہوز امیر مرجے اغال لا تعالی یعنی الله احق پرې خبر باندې زیاد حقدار دي چې داغه رضا اونګي دي څوک کوي او رسول او پر تیسي جمله دا رسول داغه چي دي هغه حقدار دي چې داغه رضا اونګي دي څوک کوي نمبر 2 لفظ رسول هغه یې لفظ رسول اگر دېږه وره والله ورسولو احق ان يرضوه مغازیات حقدار نشي اگر رضا شي اگر عادي کا او د لفظ الله جمله چې ده نو غوا محذوف وي یعنی ده مبتدا دی او دی اي الله احق ان يرضوه هغه بیا جوړه الله احق ان يرضوه اغا جمله دا سی جوڑی درم تفسیر بعد مفسرینو چھکم دی کمالین او رحلمانی چھکم دکر کری باقی که درم تفسیر دا چھ زمیر دا مفرد او زمیر د مفرد او یردوہو کی دا دیر پارارارا چھ دا دوار و رضا چھدن اغا لازم ملزوم دا دا رسول او دا الله د رزاشی زن وغل عزم انجابن ن blindness جبان دی زمیر مفردد نو کہ رسول رازی مینا اللہ وم رازی رسول نا رازی مینا ceux رسول نا رازی مینا اللہ وم نا رازی KYO کہ اللہ رازی مینا رسول شب کہ اللہ نا رازی مینا رسول وم رازی Ты وہ رسول وم نا رازی یعنی اہمہ ده دعو پر عزام انجاب انجاب انجاب رسول او د دع و دعو دعو دعو پر عزام انج يحلقون بالله قسمون خريفا نمدى الله لكم تاسو تلي يرضوكم تابع ذلك تاسو راضي والله هو رسول وحق والله هو داغ رسول زياد حق دار دي ان يرضوهو چغير راضي شئ انکان ومؤمنين كشريه دي ایمان دائی ايمان رادون کی علم يا علم آهدين پیجنی آهدئتا پتنشتان نهو من يحادي ذي الله كشان داده كشا عداوت كو عداوتهو كدالله سر ورسوله ورسول, ورسول داغ سر نفعن له نار جهنم نفعن لغو نار جهنم نفعن لغو نار جهنم خالدن فيها همیشه وده پاغی وذالك الخزی العظيم او دا الرسوائی دویا دا اللہ فرمائی دا لویا رسوائی دا. ولا یقاقون من ہو بل یقاقون الخزی الدینوی خزی الدنیوی دې وو د دنیا د رسوای نه ډیر یریږي الله نه سو مهريږي دنیا رسوای چې د دنیا کې رابان نه را لومه صالحه نو پلانجه په واړیږي په شرمونو به شوړي یاحذرل منافقون منافقان یاحذرل منافقون اي قويقو المنافقون منافقان یریږي اصل کې غزو تبق کې سمو د شپې د مسلمانانو د حضور خلاف قبري شو وروړي دا غزوه تبوک پهو سو منافقان اې داسې کړو چې رښتې د نبی علی صلواۃ و سلام او د مؤمنان د مسلمانان په خلاف خبرې شروع کړې یو منافق ورته چې د خبرې مکوې دای چې حضور د وحی بذریا وانه غوړې غته پته لګي دا خبرې مکوې یو مخلص صحابي ورته خبرې اورېدي او حضور علی صلواۃ و سلام ته ورسول چې اوسو کسان بظاهر دان ته مسلمانان وي وخ کار داسې دا د دا منافقین دغه زیناست اته مسلمانانو استاد مبارک دا خبر یو کړ نبی علی سلام دغه منافقین راو تل چې را شي تاسو چرال هغه وی دا مونږ د دلګي کولا شرم جوړو شرم دا مونږ د دلګي کولا شرم جوړو زمونږ جو اصل مقصد خدا نو چې تاسو پس خبر یو شي تاسو په دلګي وا مونږ یو سر جوړو او داګه سور په وجه باندې مونږ داسي اللہ دا یا سن نازل چې يحذر المنافقون يرئكي منافقان ان تنزل عليهم سوره الذی خبره چې نازل کړی شي په یو سوره ته جانب الله نه ان تنبئ بهم بما فی قلوبهم چې کار کوي دای ته چې په زرونو دی کوي قل کوي تاسو استهذیؤ اندا کوي ان الله مخرج ما تحذرون الله رايت تن کې ره کمکار نه چتا سويريږي کم سيز نه چيريږي تاسو څنګه خبري کولې الله اوس راو بس ولكن ولئن سالتهم لا يقولوننا کچې ایت الدين تاسو کې کچې رته د دين تاسو کې نبي لا يقولون نقام قابه دي وې انما كنا نقول ونلعب खबर دا خبر نه دا من کو خبر کولي نقود وانا لعبو ان دا کو مونږه سيغا توکي مسخري کولي خوشتبيم کولا ان تورته وه اب الله واياتي و رسولي پا لا دا غه اياتونو دا رسول باندې توکي پته وي ته ټکو بلشي اب الله ايا پا لا باندې واياتي پيا تون راغم خوشتبي کوته و رسوله پرسولده کنتم تستحزئون تاسو خندا قولا لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم بانی مجودو ایتا سو قد کفرتم جب تاکیسر تاسو کفر کرده لی بعد ایمانکم ای اظهار ایمانکم دا تاسو کفر کرده لی پس دی اظهار ایمان ستاسو انا فان طائبت من کم تجرمونگا اقووکو یا طائف استا سودا په تو بیساله تاسو کې بازو تمنت توبه اور لقبوله کې الله نو عذب طائفته نو موږ عذاب ورکو په دې ډلې ډارې لبیان نو مکانو مجرمین د جزات المجرمان دا دکمه ډلې چې دغه بیان کوي چې موږ تعقب دنه مراد وحش ابن حمير منافق وحش ابن حمير منافق دا داو بارکه داو فرمایل چې بازو تاو مونگا مافیو کچه غطوبه باسی او دا بیاون شو داسی دا منافق چو دے رستو مسلمان شو این منافق در پگرانا مسلمانی خود دے وحش بن حمیر منافق دے بیا رستو مسلمان شو منافقات پریخو او د یاماما په جنگ دے شہید شو جنگ یاماما جنگ یاماما کی دے شہید شو بیا. مسلمان شو او پا جنگ یاماما کی ورطا اللہ شہادت نسید الله فرمایي بجنګ يا امامك عزت شہادت ملاو شو اور پسيه فرمایي چې المنافقون والمنافقات المنافقون والمنافقات اول کو دي ما قبل تربت چې برم د منافقين ذکر دره همو د منافقين ذکر مقم دالی اوصافو ذکر ده اوس زدهغه منافقین اوصاف مکه ذکر کی. بل بلغه په تیچې د اجازه څخه قبل کې بیان د اقسامه ارباع د منافقیو اقسامه ارباع د منافقین او په دې کې دالی په خپل کې چې کمدوستی و دالی ذکر وکئ خلاص درکو سزا چه بیان د نسب العين د اهل اخلاص او بیان د د اهل نفاق او بیان د عذاب د اهل نفاق اند نسب العين ذکر دي او د اهل تر چې د بیان د عذاب د دیهوم نه غیدا د عذاب بیان بهوم منافقان تڑیو منافقان خزی بعضهم من بعض تغتول دیو بلن بعضهم من بعض ای من جنس بعض ان یامرون بالمنکر دی حکم کیدن بدائے وینہون عن المعروف یومن کیدن ایک اینا ویقبضون ایدیهم او بن سات دی قلا سنا ویقبضون ایدیهم نسوا اللہ فنسیهم ا دي الله ل ر پس الله بیرږي تر کوو رحمې في دنیا ان المافق نه هممل پاسیکون په سر منافقان چې د فاسقان پاسقان دي عد الله او منافخنا واده کې د الله کاله منافقانو سره منافقاات او منافقانو خو سرهولکو فاره ناره او کاافرانو سره دور د جهننم خالی دي نفیا میشهدي په دغ وور کې یا ح هم دا ددي دباره ولعنهم الله او لعنت کله الله تعالی په دیوان دي ولهم عذاب او دید پر عذاب قائميدن کده من تلک لعذ دید پر عذاب قائميدن کده دید لعنت من تلک لعن کل الذين من قبلکم کان وشد منکم کل الذين دا بیا دې ده او یقبون ايديہم چې د مخې جې تیر شو چلاس بن سچ امام قرطبي رحمت الله عليه پذي کې لیکلي چلاس بن ساتو نه مراد jihad نه کول او واجباکونه چې کومې په داغيا دایګي نه کول او دل تک اللين من قبلكم دا كتاب منافقان وتلي قبل تفسير مطابق دا كتاب مؤمنان تم کې یعنی منافقانو تم کیدیشی مومنانو تم کیدیشی دواره تفسیر وکشتا کل لذین من قبلکم ای انتم یا ایها المنافقون کل لذین من قبلکم انتم یا ایها المنافقون تاسو منافقانو کل لذین من قبلکم فشان داغ چای کم چې مخکې تاسو نو کان وشد منکم قوته هغه استا کو نم سخت ته اعتبار دو قوت سرا واثرهم عالم واولادا او ڈیر زیادتو زمحہ لوداولاد کے اعتبار زرا فاستمتعو بخلاقهم بیائی پیدا واغستا بخلاقهم فاستمتعو بخلاقهم بیائی پیدا واغستا لگا نصیبہن کم آتاکم الیہ المنافقون اقل منہ لگا دقلی سینا فاستمتعو نو په تا پهستا پیدا لي ل ب خللام دپلینهم نه من لکه څنګه چې استمتهنا کا لکه څنګه چې کم تاغستا کسانو من قبلم چکم چې مخکستاسو د خل دپ من قبلم کاملتن غې پله فل باطل کی او باطل کې اوطان د ایسا واست او پتان د نبی کې چې نبی په څه خبره کوي نو وحقتم تاسو هم چلی گئی کلذي فاضله تاسو څنګه گئی چليدل او دې ده کې علامه سيوت رحمت الله له وي چې الذي چه ده الذي ده امام الله له چه ذا الذي بسرف مصدريه معنا ليش ذا الذي بسرف مصدريه معنا ليش پر سبب دي نيشي معنا لي وماند خلتم كخوز كخوزهم وماند خلتم جب نور مفسرین چي دي نور مفسرین حضرات غريب وي چنه الذي جنس بدرجه کي نور مفسرین وي چي جنس کي دي واحد و جمع کثیر وغیرہ تورو دا پار رازی ہے یعنی اللذی و معنی دا اللذی معنی کہی چه خستم کاللذی نخاظو خستم تاسون چلی گئی کاللذی نخاظو یکا سن چیغی چلی گئی سن چیداغی چال لے سن چیغی چلی گئی اگر ستاسون چلی گئی, گئی, گئی کاللذی خاظو یعنی منافقین چه سنگا چل کئی تاسو سرن تاسو موسرقا آغا سیاست بانده چلیگی اولائک حبطت اعمالهم اولائک المنافقون و این ظهروا ایمانهم و اعمالهم دغا منافقان چه دی اگر چه ظاہره دی ایمان و اعمال قلق فی الدنیا والآخرہ اولائک حبطت اعمالهم دغا خلق چه دی حلاق شو عملون دی فی الدنیا والآخرہ فو دنیا و آخرت کے اولای قوم القاسرون او دئی زیانکاران دی. علم یاتیهم این ایراغ لدی سر دوست تفصیل بیانی داغی اہل مکہ یادی علم یاتیهم نبع اللذین من قبلهم این ایراغ لدی سر واقعات داغ خلقو من قبلهم فتواتر سر نبع اللذین ای بتواتر فتواتر سر داغ خلقو چې مکہ دینم نو. قوم, قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعادن او عادیان له قومه قوتن ها غرید په رلو قوت او عذابهم بالریح الله په هوا سره اورل سلا ور وتمود له مصنع عذابهم بالرجفۃ او يهودیات سمودیان چې غریله الله تعالی صناعت ور کډو چې پونکو نو به باندې جوړوله پهورن او الله په هغه باندې زلزلہ راوسته کرکه راوسته وقوم ابراهيم و قوم ابراہیم او قوم د ابراہیم علی صلوات و سلام چو راوی نعمت چ عظمت الملک عظمت الملک انه اغینم الله تعالی دغه بادشاہی ور کړو بادشاہه مدین قوم د شعیب علی سلام چو والمؤتفقات او قوم د لوط علی صلوات و سلام چو قوم نوح چ اغله ټول عمر ور وزدا والموثقات او داغه كله قبره چې پاس ترشېوی دي یعنی ختم شېوی دي قرزی دي دي حتى رسولهم بالبينات راغ الذي الرسول عنده دہی توضع دلائل سرا فما كان ليظلمهم فما كان الله باذن الله تعالى ليظلمهم چه ظلم کوي په ولیکن كان وانفسهم يظلمون لیکن دیکن باقلو زنبان ظلم کون گری والمومنون والمومنات و مومنان سری و مومنان اخذشی لی بعضو مولیاء و بعضو لیکن بعض باز بعضو مل گری دی و علاماتو من بعض باز دا بعضو مل گری دی اُس دی دے تما قبل سر ربط دے حیاتو نو اغلاء برمنافقین و ذکر و داغیر انجام ذکر و چه انجام بدباغی تا ملاوی مکرم مومنان او داوی دا غید انجام ذکر ده او به ضد هاتا ها تبین الاشیاء هر شی دا زدق چې په مقابله کې کم زدی غراشی نزاشه او پی جن دیش نا ول منافقان او ذکر او صلی الله تعالی دا ذکر کی. مومنان ذکر کړي ول مومنون ول مومنات مومنان دی او مومنه خدیجه دی دا اشاره سره لمن ترکن نفاق بعضو مولیاؤ بعضو یا مرون بالمعروفی دا علامات تا دیدیشی دیدی با دیدیو بالدوستان یا مرون مومنان خذی ام مومنان سڑی دیدی علامت دا دیدیشی دیدی که وفاز دا بعضو دوستان یا مرون بالمعروف کئی با دیدی حکم دنیک ہے وینہونا عنی المنکر یومنا کئی با دائینا ویقیمون الصلاة و قائم ویم منزلر ویوتون الزکاة او علامت تالیس بیسی رنبی دیبا علامتون اے دیبا سی یوکو بدغچ یو بل سر بیدوستیم درے معلامت یامرون بالمعروف یعنی اکی حکم بکی ینحونا عن المنکر سلورم علامت ینحونا درے معلامت ببدئینا بخلق منکی یقیمون الصلاة داب سلورم علامتی جمون بقائمی یوتون الزکاة تینزم علامت زکاة بورکی وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شِبګه علامه اطاعت د الله او رسول به کوي نو نتیجه او سمورات څه کی وی اولاي که سرهمهم الله دای باندې به الله تعالی ذر رحم کی ان الله ان الله عزيز حكيم پتا دي سره الله تعالی غلبي او عليه او حكمت والي نو چې غلبي او لا يرحمهم ولي و بيدای الله المؤمنين بشارت ور وعد اللہ المومنین وعدک اللہ تعالیٰ دمومنانو سرہ سورة جن آیت نمبر تیس کے تدی یوم وید موجود دے انتی سواں پارک وعد اللہ المومنین وعدک اللہ تعالیٰ دمومنانو سرہ والمومنات یعود مومنانو خضو سر جنات تجری من تحتی الانہار نتاس باغون و شراغین الاندب نحرون بائیگی خالدین پیاجی امیشہ بوی پاغیگی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَحُورٌ نَّعِيمٌ دَهَمِشَ اُسې دوپو باغونو کې وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ دَهَمِشَ اُسې دوپو باغونو کې وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ او إِذَا اللَّهُ تَعَالَى چې دغه غدوې دا مِن كُلِّ النِّعْمَتِ دَهَر يَوْنِعْمَتْنَا رِضْوَانٌ إِذَا اللَّهُ تَعَالَى غَلو ذالک اول فوز العظیم دا غویا کامیابیدا یا ایها نبی جاهد القفار اے نبی جاهد القفار جہاد کو د کفار سره دې له ک اوس رب تمقابل سره دې چې برد منافقین ذکرو بیا په مناسبت سره د مؤمنان ذکر بیا د کفار شو او د منافقین ذکر شو وس جاهد الكفار والمنافقين سر خطاب شي جهاد کوي د کفار سره دیار دیار او د منافقين سره شيغان چې بیا د دې آیت نه استدلال کوي د صحابه او پنې پاک باندې د استدلال در اخلي چې يا يا النبي جاهد الكفار والمنافقين اي نبي جهاد کرو کفار سره او منافقين سره غریب چې په دې منافقین کې دا و او په مانده معا کې دي دا و په مانده معا کې دي نو اڑم بني منافق چې د نبی او صحابه دي بل چې په دا وخت کې وایي چې الکفار او فار او سره جهاد او او د منافقین سره نو په مانده معا کې دي نو بني منافقین چې وغو صحابه شو الا عیاذ بالله جو دیمه مفصل جواب متن متین کې ډیر کل جواب پدې مفصل ور کړی شوی وخت اخلي دغه بلی دانو خلاف اگر پدې متین کې اگر جواب وګوري او یا وانا خبره پدې کې بلکوه اگر دا چیرزی یو مشهور نحوی دی شارح کافی دی مشهور نحوی دی او پر ټوله دنیا کې درزین له نحوی بل نشته ګره خان توره دنیا کې چې کله د نحویان قانونو گوری او د نحویان او اقوال د رزين اللوين نحوي په ګرامر په عربي کلام بل څو نشته او دا غټ شي دي توره دنیا کې چې کویا قابل په ګرامر باندې ګوریا غټ شي دي ښا رزي دي او رزي وای چې ما په قران کې وو به ما نه ما چرتا دلی نه پختل رزي شیا لعین راضی دجال هر څار سره ا پخپله باندې وای چې ما په پورو قران کې ووبه ما نه ما اډوري دلنه دي چوس رزي چې ما ووبه وانه ما په ټول قران کې نه لیدله نو په شيغان باندې پلنح وای چې دغه پیرا دک هغه وای چې ستاسو دا خبره دروغ ده ما ووبه ما نه ما په قران کریم کې لیدله نه ده تاسو غوږ نه دا خبره کوئ نو ته په خپل باندې رد کړئ فایل مو نه و بل څوک نشته شاید چې چرتو څوک چې پلان کې ؟ ڈیو لفظ رضی چیو رضی دم رلوی علم واللہ اللہ تعالی در نحب ورکڑو چی دیو لفظ او او یا زر تر کیبونی کرو رضی دیو لفظ او او یا زر تر کیبونی سات لاک ستر ہزار تر کیبونی دیو لفظ کرو دیو جملے یو تر کیدرانکار در ساتلات ستر ہزار ترکیبون دیوی جملے صرف کلو چه اوجوه کسیرا تو روک کسیرا بانده و تاویدرہ تاویده و ترکیب دیور لفت دو بل ترکیب دیو کوئی افرل نحوی بدعی بانده رت کڑے یا ایوہا النبی و نبی جاہل القفار والمنافقین وغلوظ علیہن سختیو کا بدی بانده بسیفی پتورا بانده جاید القفار مال مشرقین و کتاب بس سیب نو اغلق سختی و قربدی بانده امام قردبی فرمائی جدلتا دا غلزتنا مراد عملی غلزت ته سختی یعنی پدی بانده پا احکامو که سختی سروسیگا احکامو پدی منافقین و قفارو باند سختیو که پا کلام که ان دنرمیوشی چیغہ طریقہ دا انبیاؤں او پا احکامو کدی سختیوشی و مقواهم جہنم او زید دی جہنم دی و بیس او دیر بد زید ورکلو دی یحلفون باللہی قسمون قریدی پا اللہ باندی ما قالو یحلفون باللہی قسمون قریدی پا اللہ ما قالو دی چی سوئی نو ندرد اگرسو لیوکر جننل اعزو منها اذل دی خدا خبر کری ته مونږ چې کله ور شو نو مونږ بلا دا داغه دا دغه د عزت دار خلک د ذلیل غوبات او کم چې ما کې نارغلی دا د منافقین ورهمیان او به او داغه صحابه بیا دول وای دی دل تنرا دل ته شو دی دلته شان نزول امام بغوی رحمت الله علیه شان نزول کې یو واقع ذکر کړی چې تبوت د غزان په واپسه په موقع عزور علی سلام د منافقان د بد حاله او د بد انجام ذکر کول شه د منافقان کو ډېر بد حاله کوه د قیامت انجام به بدی جلاس منافق موجودو جلاس طاقتونه هغه خپل مجلس کې وی چی نبی شه دا فرماي چې چریدار اختیایي مبيامون د خرن زیاد بدترو جلاس وی د نبی علی سلام چې سووي په چریدا خبره رښتیا ای کو بیا د خر نم بدتری عامر ابن قیس دایو صحابی عامر ابن قیس هغه ورنن ان وی فرمایل چې او تاسو د ترونو نم زیات بدتری د پیغمبر قول پیغمبر قول کو صحابه د پار هر په اخر ورته او تاسو د خر نم زیات بدتری چې تاسو دا سي ای بیا ای مدینے ترتی دو سرصرا سر امیر حضور علیہ الصلات والسلام واقعہ بیان حضور علیہ الصلات والسلام ته واقعہ بیان کړی اووی جو لاک نتا پوسو پر تیوی دا څنګه چلو وته انکار وکاو اووی چ عامر پما تہمت لگو لې انکار وکاو اووی دا عامر سی تہ پما باندې تہمت لگو لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضواڑن منبر پخا کې او قسمونه ورک عامر د قسم نه پس لاس پور تکړل اوی ویل چې الله حضور تحقیق کاره کې دې سړی و بدرو قسم مخړه دغه خدا سي ویل نو غ بیا لا سوچ تکړ بیا الله حضور ته حقیقت ښکاره کې نداءاتون نازش جلاد سکل دعایت واردون فور انودرو و تراره وکړه چ څنګه آیت ووړو فور رنو درېدو او اقرار وکړو چې ما دا ویلو او توبه ویستا او هميشه په اغفره توبه باندې بي قائم جولاص چې کما توبه به ايستو داغه وقت کوم منافقو عامر ابن قيس باندې چې الله يا تو نازل پردي واقي باندې جولاص هغې نه پس توبه ویستا په مازي نبوي کې او هميشه د پاره پخله توبه قائم پاتې شویل دلاس بار کې سوپنی شي ویلې چې دغه کوم مناطق ته په خپل توبه قائمو داغې حضور علیہ الصلات والسلام د توبه تفسیر مظهری کې دا ذکر دی نو فرمایي یحلفون بالله ما قالوا قسمنا اقريدا الله پنوم باندې ما قاللو چې صدي ویللی وله په د قالو قلیمه تکوفر اگر چې دی ویللی ووي د کفر من سب نبی نوبيته کنزل پل دا قلیمه د کفر ده و کفرو بعض د اسلام ممنینکارېو کپس د اسلام نه بعض د اظزارار اسلام دل کو اسلام را وړ نو فظار اسلامې کوکړو م قدي کړړو به معلهنالو داغ سیز چې دوته نهنظرېید وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ او دا نن دا مگر دا چې غنیان کړل دی لرا وَمَا نَقَمُوا أودا بدل نن دا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ مگر دا چې غنیان پر دی لرا الله تعالی او رسول او رسول الله مِن فَضْلِهِ ذَقَ الْفَضْلَ نَفْعَتُهُ بِخَيْرٍ لَّهُمْ کچر دې توبه کرندا بدل دې پار ډېر بهترې وي وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا او که چری پس وا شنو الله به عذاب ور کی عذاب دردناک فی دنیا بالقتل والاسراء والاخره وطاقرت کی اور سرا دنیا کی و قتل و اسرائی اخرت کی ووری با بالن و مالهم من ولی نبا ودايه پار پدم تک سو ولا نصير او نسو کیم داد ومنهم ان کے و منہم من عاهد الله داعی او من اللہ تانا من الله علينا تنا من لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ دایت او قاسی واقعی سر مطالق دی <تصفح> او واقعی سر ابن جریر تبری ابن ابی حاتم ابن مردویہ تبرانی بیقی تولو ذکر کردی دا ابن جریر تبری ابن ابی حاتم ابن مردویہ سبرانی بیقی ابو, ابو امامہ باہیلی رضی اللہ عنہ حضرت ابو امامہ باہیلی پر حوایت سر نقل کردے چیہو سڑے سعلب ابن حاتب انصاری سڑے سعلب ابن حاتب انصاری تا نبی علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او د مال د زیاتې دو دعائی اکڑا وی غفتا دا مال د زیادتی دو درخواستی او که درخواست, درخواست از ما مال دی زیاد چی تب اختو معارف لسم جل دو سو پندر صفحه که ده تفصیل موجود جا صرف و بیره مختصرا تفصیلی بیال تاوگو رئی نبی علیہ السلام لراغی مال مال دیاد درخواستی دو نبی علیہ السلام دعا نکولا دو اکڑیر منتو نبی علیہ السلام او تدا مال ګورې سړي دار څنګه وبا سیدوي نه خيره ده وګزارا کوم سم ما الله پیغمبر اور ته دعا وکړه چې دعا او شو بده مالدار سره لګي روزي پخ پګړو مړو کی خبره کړه کتر راهه چې سره روزي شو غډې لري زیاتې شوې برکت زیاتې شو په مال کې نو بیا بده مزینہ وې ته صرف جمعې مونږ لراتو نور مونږونو لبا نشراتلې حل ته ګډه حفاظت وکړه څه زماناتې سره شو ناګډې لري زیاتې شوې ساری او سره دې زیاتې داغ زمانه کې سروي زیات شو دا وړ د هرې اودمالدارې دا او هغه اخر دې چې پا و د کار نه به ورو ته بیا وجمیلم نه راته میاش پمیاش را باندې و بیا راتاو چې زمانه 13 بیا میاش کم یو ځل نه راته مزینه بويته میاش د زکات راغلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم صحابه د کو سولېګل پرتې وی چی ورشي او ددن تپو سوکې چی زکات نه را روانه سو واپس دا پسلاله نده ورته تاسو واپسه کی شرازی نو ورشي وي اوس دی ایلار چې بیا را واپسه کی د ته وی غزکات امیلین بغرزیدن که هغه دمانه کی شرا د زکات پسم چل کی دوه ورته د صدقات نو دا څون کم نه ناراسته مونږ له هو دین هغه ګور دا اسلام مونږ دې په قبول کړي چې مونږ په خپل تین کې مونږ ورکو صحابہ واپس لاله نبی علیہ السلام ته واقع بیا چې نبی علیہ الصلات والسلام لاله پیغمبر علیہ السلام ډیر خفش او زهیر بیا د پوهش سالبا د کومند منډا غمال د زکات واغست پیغمبر علیہ السلام مجلس کې حاضر نبی علیہ السلام هغه واپس کوینه وزه اوس وخت ډیر د ډیر زل هر کال بیره ولا نبی علیہ السلام با واپس کو هر کال چې بسمره غړي د زکات را اوستي نبي عليه السلام وو واپسوله بیا د حضرت ابو بکر دور را حضرت ابو دور کې چې دا غران نوم حضرت ابو بکر ته نوا نوست نبی عليه الصلاه والسلام نو وغستو زبیر رساله واه بیا د حضرت عمر په دور کې راړ هر څې د حضرت عمر په دور کې تد صدقه و او هغه باندې غسته شو حضرت عثمان په دور کې امتيوان غسته شو دا را دې هر یو صحابی دو پیغمبر جوی پیغمبر یو شینو اغسط تانی بیانو قبول کرے او تاغلتی کڑی وان دیر اغت اغت منگی ررنسنگ اغسطیش حضرت شیخ سرپراس خان صفدر رحمه الله تعالی امام المحدثین ام دے امام المبسرین ام دے اغوی چه زماد تاسور دیده که دا دے چه دا سعلبت چه دا بدری صحابی دا سعلبت چه دا بدری صحابیو او پا قدر کی دے شہید شعر اسماع الرجال پا کتابونو کی موجود دی چې بدری صحابہ اگر سنگا منافق جوڑی دیش چھتا شوائی چھ سال ابداو پر سال ابداو دا خو بدری صحابی دے او پا بدری صحابی منافق نشی جوڑی دے امام زہبی پا تجرید اسماع الصحابہ کی لکلی دی چھے دا روایت منتر رے چې سالو بارک دا روایت منکر ته تجوید کې دي خو د تبراني په سر سره د تبراني په حواله سره چې معلوم اشوا چې سالو ابن ابي طالب سالو ابن ابي حاتم لا يوسريش ته تبراني په حواله سره چې دا معلوم اشوا نو نبیع ورسر دام معلوم شو آ چه دا یو رجول آخر دی دا یو بل سره دے دا بدری صحابی چه دے دا بل سالبا دے او دا چه کم دا بل سالبا کم چه دا زکاة شو دا پیغمبر په زمانه او بیا قائل هم پیغمبر قبول نکتی و اللہ دیتر کئی و امنو خو مود دینباز دا سیر من آهد اللہ چه اللہ سر احاد کرده دے لین آتا من فضله کچر رائکا مولد اقبل ف نو لئن آتانا من فضلیهی فچر دفل فضل نیراکن لنا صدقن ولنکونا من الصالحین آمقا مون بے صدق کو شوبا مونگا دا صالحانونا فلم من فضلیهی کلچ ورئی کده لئن دفل فضل ننو بقلوبی لئی بخلو کو فاغی بانده و تولو وهم معرضون او مقیوارو ده اراستون کده فاعقبهم نفاقا اثر رسید دیتا دنفاق ای راسقا فی قلوبهم حضرت نوې اجعل الله عاقبتا عاقبۃ فعلهم ذالک نفاقا الا يوم الى يوم يلقونه حضرت نوې دي کې ترا غورذ یقونه چې قیامت دا مصرون علی الاعراض چې غورذ قیامت دا بما اقلب الله بما فسبب سبب د هغه چې د مخالفت کړو د تعالی ما وعده كما وعدته ورث الله کرے وا بما كانوا يكذبون اواغری دروغ جوړ کړو پکا سم کې دروغ جوړ کړو پقسمونه کې قسمونه پړلې قسمون و دروغ وي علم يعلم ایا دین پوي علم يعلم ایا دین پیجن ان الله قد سر الله يجلم سرهم و جوابهم پیجن الله تعالی دې پټي مشوري سرهم یعنی قصدهم الحنس باليمين او ونجوابهم اغه پټی مشورې وان الله علام الغیوب او بتاکه چې الله تعالی چې نه اغه علام دې دی ډیر علموالد پغیر وباندې په دنیا او په آخرت الی نلمزونا الی نلمزون المطوعین اغه کسان ان الله علام الغیوب دې مویدټلې جاولا سمازی پارا سور اے توبہ ایت نمبر چورنوے او پا سور اے نام کے ایت نمبر ترکیم ترشوے دے کی خیال کی مرازی ہے نو دا اللہ علام الغیوب دے پا دیر دلائل پیششوی دی بہت سبکی ضرورت نشت الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوَوِعِينَ اَغْكَسَانُ دا دے لناقض العاد الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوَوِعِينَ اَغْكَسَانُ یلمزون چطعن کئی لقیرات کون کبارکی من المومنین مومنانونا فصدقاتی فصدقاتو کی واللوینا اواغ کسان لا یجدون الا جهدهم چنم امیدئی مگر غق الجهد مسلم شریفو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا روایت نقل کرے دے مسعود رضی اللہ عنہ چی کل دا اللہ دا طرف نا دا صدقو نو هر چا خپل پلوس مناسب صدق پیشکرا مسلم شریف کی روایت چیتے ہیں کل صدقو حکموشو دا اللہ دا طرف نو هر چا خپل پلوس مناسب صدق پیشکرا نو منافقان چون وغی چی چابا لگے لگے صدق را را نغی پور بے خنداکول چابا لگونی صدق را را چیسے بے وصو نو دو <مدودت> مطابق مطابق بیرارا دے منافقین و شیطانان و باغی پورے خنداکونا چی اللہ تا دے دمرا لکسید منت برکا جوری رہوڑی اس دے سر با اللہ سکے دا سکسم خنداگانے بے کور کو. او چې چا با دیر سرارا انے بے اگو ری دا ریاکار د ریاکار مخمخې کئی مخمخے, مخمخے دا د منافقین و کارو نو دا یادونا الله تعالیٰ نازل قلچ عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنہو اغه زر دینار راایل او کې په ده بلکې سلور زر دینار سلور زر دینار د روایت مطابق اغه او د پیغمبر علیه صلاتو و سلام په مجلس کې کې خپل نو د وی وداو ګوریا کار ته د سلور زر اقرار ان ویدا د ریاکاری کې د ځانمانو منافقینو ورپوره خندا کو ان ویدا شهرت حاصل ول د پار کې الله د آیاتونه نازل کړې چه الذين يلمزون كم کسان چې تان کوي المطوعين قرات کوونکو <كا انكو> باندې من المؤمنين ادمو منا ان في الصدقات فصدقوك والذين لا يجدون الا جهدهم اواز <اللذين> کسان چې نو مؤمن مګر بل جهد چې طاقت <مشقت> لري <مشتغل> مګر د خپل <دقبل> مهنت <محنة> نو <نفیز> فايت قرون منهم ابيورم <أغی> کنداګاني کوي د خپل mehnat taqat che kam lari agay poram bandaga ani kitadat نازل barake nazil da khabar che da خپل mehnat taqat munasib agay ejzan da allah pala rakor ki aqil ibn hijab radhiyallahu anhu hazrat aqil ibn hijab radhiyallahu anhu mashhoor sahabi le peghambar kor tarag ta poso ukawishta che da allah rasulullah war ko ev ta wishta vichar kam se rishte یهودیانو باغ تلڑ ا یہودی تیوی کباغ می در لو بک نو سبر تیوی کباغ می در لو بک نو سبر اکی پس به وبکه وی دا بوقہ لگی دل دی کوئی ته دیوانه وی وی وبک اگر تو بس ٹک دو سا کا جوری بدر کو تول اشپا تول اشپد وبرایت پہ پاغا سرخه باندې اگر بوقا باندې یاداسی وی یاداسی وی ترقدا زماني ثابت اهدو ظلم زمانہ کې چبا کومه خصوص من چې وړو په سر کوي ترکل <سؤال> کو با اکثر ما شوم چې په ترقه تلاش کې موقع و درنه او پر مځ بورپسي کوي تلل نو یې هم اوچت کله او چتر او چت کرا سي تاسو وګي دا ترخه نو هغه ترخه په هغه زمانہ هم وي او دین مکه په بعد دغه زمانه کې د اوس زمانہ کې په بعد خلکو په کوي تداموټر موټر په هوسر هوته نو کوي چې ونه بوکا وې کوځ کرا سي پلاسو بیره بادي دي جماعتونو کې یو طریقہ اغا لوې دغه به له ګولو دا بهونه تنني لهونه تنبه را شو کوله واه ما غي ترمدات چل کړو چې هغه ته به دی غار ته ګټ له ګولو دا دي پولیس والو کنه چل دکړه دی داسې نه ګولې دا دی هغه نه چل دکړه یاده موټر وی والو که اسې چې له ګولې نو سر کې ځوانو د بوکي پړې بوه نو هغه به دې غار به دات براتو نو چې بار دې کنه بوکا بکوي تا لا چې کوي تا ولراند دلته بوزاري او ولراند شنابه بار را لړل تا بلکث وغبتی زره غستا نو په دي طریقه به بوقي دک مین راځي استه ها هډینګ به ورتري نو دا به او یو طریقه چې وا یود په کوطریقم په دغه زمانه کې دا اوس زمږ په یاد وي دې چم یاران او دکانونو کې باڅرو به زړان کړو دا بوجا به زړان دا کړو خپل به ورتا چورون چې کم کات به تاسو خپل ګڼډور لرا ته اگر توبه لاړل لګرا کاګا بس هغه به ځل کو نو ټول خپل کو توب دي دغه دین خپل پکه وره هغه ځل به بیا بجلی لرا کلهو بجلی دې کله برای دې پلانځه وقاله کته اگر کې دا بس دا سرورو به دا سکول پر امکار کونو بس رو رو بیدا سے کل کلی اوابا دا او زیبا یا خوک خٹا گوا دا فرشون خونا نو آگا واقع دا صحابی چو دا ابو عقیل ابو عقیل ابن حجاب رضی اللہ عنہ دا صحابی چو نو دا طول اشپا غصر خی بانی بو قیرہ اسپیو لوی پٹیو اگا بو قو بانیو بکول دیر ګران کارو نو دا منافقین چې وسر چې غوته دوه ساکه جوړی راړي نبی علی سلام ته پیش کړې ان دې ټولو خنداش وروکړې ټولا ټول شپې وې د ځان دی له کوک کړو ټول شپې د کوبرا د دې لپاره کوبرا لفظ دی چې کوګواله د دې لپاره کړو چې وګرایستې واسټې راو ته ټول شپه د دې لپاره چې دوه ساکه جوړی راړي نو ستوره دی وکړه الله وفرمایل چې لا ایجونه الا جهده بعضی داسې چې غېنه مو می مګر خپل <سؤال> مشقات پياسرون منهم پس دې خندا کې پاغي پورې ساخر الله منهم الله تعالی به دې خندا جواب ورکي ولو ما ذهبنا لیمو دې پارا ځه درناکې استغفر لهم مولا استغفر لهم او دی لبقنه غوړیو کنه غوړې ان تستغفر لهم 70 مره کچریته دی لبقنه غوړې او یا او یا کرتا نو بل يغفر الله لهم الا به دی تبقنه کوي دایته ری دې پوره تفصیل دې آیت نمبر 84 کې بیا راتلونکي لري پوره تفصیل دې آیت نمبر 84 اصل کې ابن ابيي چې کلمرشه رئيس المنافقين زوي چې واغو ایمان راوړو مسلمان داغه زوي چې د باہر که نبي عليه السلام ته چې تاسو دعا وکړي جنازه ومغل خامه خا کوی نبي عليه السلام جنازې فره وکړو دایاتون الله غوښتنې نظر کو چې کچاره ته دی له بقنه غار یو کنه واړی کافر بنا بخو ذالک بی انہم کفروا باللہ ورسولی دا فدی وجد دے انکار دا الله ورسول دا اغو واللہ لا یا دل قوم الفاسقین اللہ ادایت نور کئی قوم فاسقانو لا فرح المقلقون بما قعدہم خوشالی کئی دا رستو پاتی کی دن کی جتا بوکنا خوشالش رستو پاتی کی دن کی پفل ناستا باندی بما قعدہم پفل ناستا خلاف رسول اللہ ومخالفت رسول دا اللہ تعالی اجدا شود رسول د الله تعالی وکری هو یو جاهدو بامواله او بدګنی دا خبره چې دی مجاهدو کې پخلو مال نو سره وان کو سیمو پخلو ځان نو سره سبیل الله پلار د الله کې وقالوا لا تنکرو بالحرب او سوي مگر دایبر په دې ګرمای کې خلک بار نظر زینورتا فرمایي کې صحت خرابې کې څوک نو ورته ګرځي نو ورو کنه دې را ګرمي فرمایي کې ويونه ځي په خپل تر رابط سره بیا قصد د و اغا قسم قسم بانی الله تعالی غم ذکر کوي چکہ میں بانی دی جوړي کڑی بھی او فاغی کې خوشحال اے چکو الله اللہ فرمائی کل تورتو اے نارو جہنم آشدو حر را تا جہنم اور چی دے غبیا دیر گرم لو کانو یبقون کچر دی پوئے دے فلیبحکو قدیلا پس پکار دے چکھندا کئی دی دیرہ لگا ولیبکو کسیرا او پکار لسی جڑا دې را زیات کړي زمانن قليلن لری فلی یزحکو زمانن قليلن فی دنیا انداز کئ په دنیا کې ډیر الیګه زمانه ولی ابکو بعد الموت او جڑا دې کئ ډیر پس د مرګ نه با پکار راځي جزام بماکان یو کسبون دا په بدله دی کې دا چې سدی کول په دنیا کې حدیث کې راځي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې یو یو مجرم بد عمره جاری یو یو مجرم ب کورز د قیامت دم را جاری چې داغه کو او کتابه کشتهږي حدیث کی راځي د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول او خود داونه چې قیامت پر ورځ خلک کشتهږي او کو کې کی به کشتهږي نه مقصد دا نه د مقصد دا دومره ډیرې وخې به انسان بهږي دومره جړبه کو دومره جړه لکه چې دومره وختې به چې فغې کې ک شت به چری دیشي دغ زیاتواې دغ جړه چې د نوغا مقصد دے دے دے دے دی دی الله فرم یعنی تشب ده پهرج الله اللهفتې من هم پس چ الله پسکو تاسوره الله تعله اللهفتې منو ډې طرفته دغ نه نطعذنوا فاستعذنوك للخروج کچری تبوک نو واپس شو واپس ورتالره الله تعالی یو دل طرف تا نطعذنوا کلل خروج اغه بدوتو تا نه لن تخرجوا معي ابدا هرگز ما سر بیا تاسو چرینوزي ولن تقاتلوا معي عدو او هرگز ما سر مقابلی د دشمن لنځي انکم رضیتم بالقعود اصل کې اکثر مصیرین فرمای چې دا حکم د دې د دنیایي سزا د پارا الله نازل کړو چې پیغمبر ورته وی چې ما سره وتاسو آئنده د پارا jihad د نزه تاسو ورې پټ شوئ چې تاسو پټ شوئ نو دې په وجه باندې آئنده هم تاسو ته اجازهت نه مېلاوي چې تاسو بنځئ داګه چې پدې ځل پټ شوئ آئنده ومن نه بیا تاسو نو لن تخرجوا ما ایه ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقود فتادرتا سرا توراذي و بنات تبان دي اول مره طالهم بذل وان دي تقودهم على القالفين پس کي ني تاخود رستو پاتيكي دن کو سرا من المراتي رستو سو پاتيكيږي جهاد نه خذ پاتيكي خذ سركيني ولا تصلي على احد منهم مات ابدا داوسا غواقيت اشاره د ابن عبيد جنازہ دغه بجنازه باندې د امه اتفاق لري د ټول امه اتفاق لري چدایت مبارد د جنازه کې نازل شوی حضرت عمر ابن عمر روایت کړه مسلم شریف کې موجود ده روایت ابن عمر نه روایت دی چې د امه اتفاق لري چدایاتو نه ابن ابي د جنازه مبارک نازل شوی الله پرمهر الا تصلي علی ادم منهم ما ابدا من باندې کې د اچا جنازه باندې نه پس اما ایشا د پاره څوک مرشي ولا تقم علی قبر نه بضاغه په قبر باندې ودريږي چره ولا تقم علی قبر نه بضاغه په قبر باندې چره ودريږي د قبر کاتب بن ودريږي الله خپل پیغمبر ته ابن عمر روایت ده حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې په قبر باندې سورې فاتحه او سورې بقره دا ویل دا سنت دي به حقیقت دی روایت ده و امام بهتي واي دا موقوف ده او د ابن عمر نه دا روایت شته چې په قبر باندې سورې فاتحه او بقره دا سنت دي او پیغمبر کا الله فرمایي چې د منافق په قبر باندې اوځي ان هم کفرو بالله و رسوله پتاګي سره دای چې انکار کړو دا الله او رسول الله او ماته وهم فاسقون او دای مړشوه دای فاسقان والله توجب کاوالو هم او تعجب کوان چې تعالمال ند او لا هم او لا ددي انما يريد د الله خبره د بل نراده کې الله تاالله انی ع به هم دا چاذا بور کې دله به هم به چاذا بور کې الله تع دله په دبانې أي جمعها واحها في دنیايا په دنیا کې وتذا او اوی دو روح وهم کافرون روح بے اوزی او دیبا کافران و اذا انزلت سورتن او کلش نازل کریشی پدائی بانی او سورتن دا خبر و اذا انزلت سورتن او کلش نازل کریشی سورتن آمنو باللہ واغی کے داویچ ایمان را ری پا اللہ بانده و جاید او جہادو کئی دا رسول پمل کرتی آگی نو استعزنک اولو القول اجازت اخلی تانا قلو طولی طاقتوالا منهم ددینا وقالو دیوائی زرنا نکم معا القائدین پریگ دی تاسو زرنا نکم معا القائدین پریگ دی یوبا مونگا دا ناست کون کو سرا ناستو سرا مونگا ملگرین رضو بی ان یکونو معا القوالفی خوش علی کئی دی رضاوی ون... رضا ون... رضا ون... رضا دی ان پا دی خبر باندی يَغُونَ مَال قَوَالِبِ تَشِيدَ دَرُسْتُ پات کې دونکو سره عَلَى أَمْوَالِهِم رُسْتُ جِکَم پاتې شې وی چې دې سره پاتې شي وَتَبِعَ عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَتَّقُونَ پدې بیان کوي لَئِنَّ هَذَا عَلَامَةُ نِفَاقِهِم ها اي ما فَعَلَهُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ نو دې په دې نه پوي چې دا د نفاق علامت څه مونږه ک او رسول او مؤمنان نه نه لكن الرسول والذين امنوا لكن رسول چې دی واغ کتان تم چې هغه سره مل ویری جاهدوا باموالهم دای بجاهد کای په مالونو خپل سره یا جہاد کای په مالونو خپل سره وانقسمو په ځانونو خپل سره اولیک لهمل خیرات نو دای په پاره ثوابونه دي اولیک هم المقلعون او دغه خلک چې کامیاب کامیابی مون دن کی دي اعد الله لهم جنات تجري تیار کردی اللہ تعالی دید فارد آسی باغونا تجری من تحت هل انہار چې بیگ داغی نلان دی نهرنا خالدی نفیا همیشہ دی پاغی کری ذالک الفوز اللعظیم داغ کامیابی لو یدا و جا المعذرون قبل تر ربط و ما قبل کی بیان د تخلق دی مقالفینو عن الجهاد تقلب دو مخالفین عن الجهاد او طریق اعذار د منافقین دی خلاصې صدا تنبی په تقلب باندې او د ترتوب او آثارو دې باندې حضرت جابر ابن عبد الله فرمایي چې کله جد ابن قیس تا حضور اجازه تو جد ابن قیسی اجازه تو تو چې رسول الله مال اجازت راکې او زن شملې ماته مجبوری ده یا مې غلام تصدی دلې ګډې وسوک سری یا بل سبل سبل نور منافقین هم ذری اجازه طلب کو په حضور اجازه تور او بعد په چټل رانه غلو اې کوئی بس دي چې ورشل تمړي دي نو خپل ته راځي نو اجازه غفتو څه ضرورت دی اې کو برومیان به ختم دي اجازه وبغي ضرورت را نه الله ورته انجام کو وجاء المعاذرون راغ لبانه كون کې من العرب د باندې چي انو ليؤذنا لهم ضرر دي اجازت ورک دي شي دي تا وقع الذين كذبوا الله ورسولا او چې بغیر د عذر نکیناست لاغه کسان چې درو جن کړی دی داغ ورته انداز لرا سيصيب الذين كفروا زرد چوبرته الله تعالی کسان لره كفروا چې کافران دي په باطن کې منه عذاب علیم چې ديد پر عذاب دردناک لري ليس على الضعفاء نيشته کم زور باندې لا كبضعا تشي او صبي او قذا ولا على المرضى بضع ما شوم او قذا فديباني نشي ليس على الضعفاء ولا على المرضى نپو مرضانو باندې ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون او نطاغ كسانو باندې چيغه انه ممي چسه کوي چيغه سره سمالينا نپو جهاد کې وسه شي کوي حرج فديباني تحرج نشي اس حرج پذبانې نشته اذا نصحوا لله ورسوله کله چې اذا نصحوا لله کله چې دي دا صفاويده الله او رسول بارک تصحو چې خير قالي نو دا پذره صفا مو محاوري ترجمه وکړه چې کله دای خیر قاهي کوي اذا الله د پاره او رسول يا لله اي الدين الله نو چې کله پذره صفا وي دا دین دا اللہ دا او دا غد رسول دا ما علی المحسنین من سبیل نشت پہ احسان کون کو باندی سلار واللہ غفور الرحیم او الله تعالی بخون کے او محروبان دے ولا علی اللذینا او نفاغ کسانو باندے اذا ما اتوکا کل چراغ لدی تاثر لتحملہم لتحملہم چتور لطور لیورکڑی قلتنو تاورتگی لا اجد ما احملکم علیه نمو مممزه چې تاسو سواره کم پداسه سوار ما سره چارته تولوا و اعینهم تفیز من الدم داش پت کتان راغل یو پکې ابو موسی اشعری رضی الله عنه مو داشعریانو دې سوال وکي چې موږ له سوړلی کار غریبانانی یहात لزو او سوړلی راکړنی شدید غریبانانی نبی علیه الصلاه والسلام مانا کړو نه جړل بیا او نبی علیه السلام مانا زګه کړو څورلی نه وا څورلې وینا او ځای ډیر لريو جې ډیر زیات لريو ته بوخت تللو ګرمه زمانہ نو ورته وی چې بس تاسه مزه استه بس نشته نو بس مزه اتفاقا څورلې راغله نبي رسول الله دی یو आवाज ايو يو څورلي ور لور او دا قسم کپاره ادا کړې چې تم قسمې کړلې چې مزه تاسو نه بده نو فرمایي تفيض من الدمع واعيونهم تفيض من الدمع او سترګي دي ډکه شوي د منه دمع ده اوه پهنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون حزنا مفعول له و ده يا نصب على التعذير ده حزنا د غم دوا جنا الله يجدوا ما ينفقون دي مو امیدات شي چې غادي خرج انما السبيل على الذين خبر ذا بلنا ذا دا اللار چې دبلعقاابي والعطاب على الذي نهستاذینونه کا تا کسانو باندې د چېستان اجازه غواري وهو او د خمالداری روب ان يكونومال قوف رضوب ان يكونو خوشاله کدي په د خبرهبانې د ان يكونو مال قوالف چېید د قوالف, قوالف و سراقو سر پاتش طببع الله غذب کرد د الله تعال. وطبا الله غور لګولې دی الله تالا د غضب د ووجي اللهاقلویم په زونبانند به هم لا ی علممون د نه پوږلی معلمېیم ت خپللم دنا پیدا نه نه پو م ای یاته ظیرونه ییکم زار قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يولا سمي سباري رنباني آيات اوزا سورة طوبية آیت نمبر 94 د دې ماقبل سره رب تو مناسبت دا چې دلته د هغه منافقینو ذکر دی کوم چې چوټي نو اوګست یوټ شپو اول خدای غا منافقینو ذکرو چې چاچی چوټي اوګست و نبع الله من اخبار کوم کې چې کم من دی دبارره کې بزاوی را الله او دغه او غ را دا دی چې دا, دا من تهبع عزی دی په خبر در کومون نبع الله خبر را کړي دمونږله الله من اخبار کوم ستاسو د بعضې خبرونونه دلته کې اهل بدعت دا غی رای دی زیادار چې نبی حاضر ناظر دا دی او ولی بارک هم دا غی دا ده استدلال د دې آیت نکوي چې وسیر الله عملکم ورسولو او وسیر الله عملکم ورسولو استدلال کوي وستردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده په دې دا آیت څه کوي په دلیل کې موږ جواب ورکو چې کچره آیت نه نا حاضر ناظر ثابتيږي کچره آیت نه نا حاضر ناظر ثابتيږي نو بیا دې آیت نه نا قوم ثابت کوي وسير الله ورسوله والمؤمنون چې کوم ځکه د مؤمنان ذکر دي نبیابو مومنان امرزه کی حاضر ناظر دی دا غینم ثابت کئ نو پدی جواب انده دغی دا, دا استدلال چې پیغمبر اورزه کی حاضر ناظر دی دا غلط دی حاضر ناظر صرف الله دی که پیغمبر چر سوکا غلا حاضر ناظر وله ثابتئ نبیابو اور سره دغم ثابتئ چې بیا خو مومنان امرزه کی حاضر ناظر دی دریم جواب اغیم مفسرینو کڑی رئی چه سمو د دس مو نافقانو عمل چې نبی علیه صلات و السلام کو غولی نو دیو سو مو نافقانو پا عمل لی دو سرح حاضر نازر کی دے نیشی او عالم الغیب کی دے نیشی دا خبر غلط ادا اللہ فرمائی فَيُنَبِّئُكُمْ پَس خَبَرْبَدَرْكِ تَعْصُلَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کما عمل تاسو کوي سيحلفون بالله زردی قسمونه بقر دي په نوم د الله باندې سيحلفون بالله قسمونه بقر بالله په نوم د على عدم القدره لكم تعتت تا اذا قلبتم اليهم قلجه اذا رجعت من تبوک اذا قلبت بهم اذا رجعت من تبوک بلجتا سو <مسید> تبك نراو پسي مقسمون در تقرير نو لتو ارز عنهم ده پاره دي ان عتابهم ان لتو ارز او زيد دي چې دغه جهنم وَبِاسَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بَدَلًا دَأَ كَسْبَ دَ جَزَاءً دَ بَدَلًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دَ اَكَار دَ کَم چې بدی کو یَحْلِفُونَ لَكُمْ قَسَمًا قُرْضِي تَاتًا یَحْلِفُونَ لَكُمْ قَسَمًا قُرْضِي تَاسُتا لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ دَ پَارَئِدِي جِتَا سُراذِ شَئِد دَینا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ کِچَرِیتَا سُراذِ شَئِد دَینا نُفِئِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ و بتعاکیس طرح الله تعالی لا یرضى رازین ریان القوم الفاسقین القوم د فاسقان ہونا الله تعالی قوم د فاسقان یعنی منافقان قوم الفاسقین نہ ز مراد دے قوم المنافقین الله تعالی از دین رازی نه ر الاعراب اشد کفر و نفاق الاعراب اشد کفر و نفاق اعراب د اسم جمع الا عراض اسم جمع ما مفرد عربی دے چې معنی څه ده باندې چی دا عربی معنی څه ده عرب اسم جمع ده مفرد عربی دے معنی څه ده ابو داؤد کې ابو داؤد شریف کې وی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي چې چا د باندې زندگی اختیار کړ باندې چی ژوند چې چا اختیار کړ هغه فزان ظلمو کو باندې چې چا اختیار کنو پزانی ظلم ہو اکا پس پوئی گی نا لیا مسئلی امام غزالی رامت اللہ لیا حیاء العلوم کہ یو عجیبا واقعی لکلی را و یو ذل یو باندچی موز لراغ جمعات تا نو امام صرف چده اگر پمونس کے دعیاتون الستل چه الاعراب اشد کفرا و نفاقا الاعراب اشد کفرا و نو د سره لاټیو او لاټیو لروغ غديولو منځ لارې خو د چا ختمه منت کافرانه منافق وي ما غنېغه غره وېست بل ورځ سیوان سره د پس بیا راځي ورګه بیا د جمعه تزم چې امام ښه وي دا کا غسره مون پس لا قبرې کوي په مسکه نو چې بل پهره امام سیب ور مخ کې شو ان امام سیب په منل اعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر باندې چې انج په الله ایمان راوړي پرواز د د ورته له اٹه هزار لکا سهی فائدہ دار کړي لا اٹه کار کړي لري والو بهغه روخو له اٹه کار کړي نديکه قرتن جايي بازی چیتو دونز کې تلاوت کوي د بهې زماد مور نوم په کې راو دا د امام ما سره نه لګي اسوک بهې زماده قزینو ما قران کې ایتو نه راځي د اور لمک دا نه راځي په او د راچو باندې چی امام غزالي چې د کوم عاقیل کینو هغه نه دا زه زمونږه د باندې په خبري کوي هغه کله اٹه والو نفرمائی الاعراب وشد کفرا ونفاقا وی الان نفع کالعصا اوز در لعصا پیدا در که الاعراب وشد کفرا ونفاقا واجدر اللا یعلمو او لائق لا یعلمو حدود ما انزل اللہ چه دی کوئی نشی فحدونو لا یعلمو چه دی نفی جنی حدود ما انزل اللہ حدونو داغی کم چه اللہ نازل کری على رسولی پر رسول قبل الله عالیمون حقيم اللهله معله دی او حکومت الله دی و منل عاعراې او د بانډ چیان نه بعضې داسېدي منیت د ما یون کو مغره چې خپل خرچ کول مایون کو مغرما کم تاان چې ددي کېږي ما مغرما کم چې خرچ کوې دي هغه تاوان شماری دی په خرچ چې کم کوي په جهاتې هغه وان شماري طررب بِكُمُ ب کومت دوایر او ان کزار کوي په تاسو باندې د ګرد چې دزې علیم دارهتو الله و پدی باندې با بد وخت را ځي والله سمی او علیم او الله تعالله اوریدون کې او عام دی منل راې او د بانډ چیانو نه بعضې داس دي من یو مننو ب لای سووک چمان راړی په الله باېول یو مییل آخریو فوررض داې بانندې وَيَتَقَبَّلُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتُ او رانی سي ما ينفق کوم چې خرج کوي قربات عند الله ما ينفق في سبيل الله کوم چې خرج کوي په الله کې نو قربات عند الله زراعه فنیز نس ده الله باندې وصلوات الرسول او سبب د دعا د رسول او دعوت د متصدقين الا خبردار انہا قربت لهم انہا قربت لهم پتاکک سر داد بیر پار زریع و سید قلوم اللہ فی رحمتی زر رچ اللہ بداخل کی دیل رب رحمت پل گئ ان اللہ غفور رحیم پتاکک سر اللہ بخون کے محربان لے وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَا اَغَسَابِقِينَ اَوَّلِينَ <سؤال> دلتا ما قبل سر حسل کیا و ربت تے سبقل او بیان القرآن کی تفسیر حقانی کی مشتاہ سب پول غایات کې همدې بیان القرآن کې همدې تفسیر حقانی و غیره کې همدې شمخ کې د اغه منافقین او ذکرو چا چې غزوه تبوک کې د ځان خلاصولو لپاره باندې کړی غزوه تبوک کې د ځان خلاصولو لپاره باندې کړی اوس دا غیمد مقابله چې کم مخلص صحابه کرام دا غی ذکر دې دې تفسیر تبادل په نیژبه نه اسابقون الاولون کې برابری ده اسابقون الاولون په دې کې برابروال دي چې اسابقون اول الاولون دا چې د یو شی د برابری ده لیکن بعض بعض وی چې نه اتاسیس او الا من التاقید چې بنياد کېنو بنیاد اولای د تاکید را بنیاد اولا اولای دکه چې بر ټاکید خو د بنیاد د پاسره راغوي چې السابقون ول او الاولون لا غي په سي درجه نو اگر وایي چې التاسيس من التاكين د دې تحت السابقون مراد هجرت کولو والا اول اولا او اولون مراد عامل کوله ولدي نو په دواړو کې فرق دی نو فرمایي الساج اتفارام کې نه ناسخه السابقون والسابقون الاولون او بسم اول دغه هجرت کوونکی الاولونا او چا چتابیداری وکړه د دې مینال مهاجرین والانصار د مهاجرین و د والذین تبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابیداری د دې وکړه به احسان په عمل په احسان په عمل رضی الله عنهم ورضوان عنه الله و چاچه حجرت کړل د ټایټولونه الله راضي دي او دوی دي الله ناراض شي واعدلهم جنات او تیار کړل د پاره داسه باغونه تجري تحتها الانهار چې بهي ګداغه نلان د نهرونا خالدين فيها ابدا هميشه ودی باغی کی زالک الفوز العظیم دالوه کامیابی دا ولذین تبعوهم باحسان روحرمانی تفسیری کبیر او قرطبی تو راغستې وی چې دې اړه تفسیره دي داو الذين تباوعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عن ندي دې تفسیره دي یو تقى اغره چې لېږې دم به هجرت کړو یواغ دتي پیروي د دی وکړه او یواغ دي چې نصرته وکړه یواغ دي چې التقي نصرتک جليسنګ اورا سيد نغی ورته مرحبا بكم يا قوم المسلمون مرحبا بيتا بي صلی مبارک باد بيتا صلی اے قوم دو مسلمانانو ان تم تو هاجرونا من المکۃ الی المدینہ تاسو هجرتو قدمه کینې مدینې ته او انتم او تاسو چېی برکت والے مبارکون تاسو برکت والے دغه چې په اذن د پیغمبر باندې د حجرت شو نو دا غتابقې لري نصرت کړو او دوی می تپکې په نصرت کې دویما تپکا چې وا اغای دا اغا پیروي پیروی کردیوان ویم تفسیری دا کہ والذین تباوهم نموراد تابعیان دی تابعی اول صحابی دے صحابی چې چالی دلی اغا تابعی لکه امام اعظم ابو حنیفہ پر طولو امامانو که امام اعظم ابو حنیفہ چو دے تابعیو سکر چی دو حضرتیانس امنی مالک نا حدیث روایتوں کڑو او دے صحابی لی دلیمو نا امام ابو حنیفہ انو دې لیکه مراد ولذین التبعوهم چې قران کې ذکر راغلي دي نو په هغه کې حضرت امام ابو حنیفه هم دي ولذین التبعوهم نو مراد تابعی او دریم معنی دا کړي چې ولذین التبعوهم نو مراد قیامت پورې چې سوقم پیروي کوي دا ټول ته مراد دي او دا لغوي معنی د تابعی دا لغوي معنی د تابعی نو فرمایي وَلَٰبِئْنَ تَبَاوُهُمْ بِإِحْسَانٍ اوا که سان چې تابعداري کوي د په احسان سره رضى الله عنهم ورضوان خوشاله دي الله تعالی د دی او د دي دي الله نه خوشاله شي واعد لهم جنات تجري او تیار کړې دي دا پړداسي باغونه تجري من تحت تجري تحتها الانهار چې په یي کې بجاږي نه لاندې نهرونه خالدين فيها ابدا هميشه ودی پاري کې وی ذالک الفوز العظیم. دا لویه ده ومن من حولکو چا من العرااب ومن من حول ا کسان چې تاسوونه چار چاپیرې دي من عرااب د بانډ چیانونه منافونه دا منافقان دي ومن عادل مدینه تی دالی مدینهونه مردوال نفاقو مردو وال نفاق, نفاق چې د استمرار کوئ په نفاق باندې همهې شوسیږ په نفاق باندې لا تعلمهم نحن نعلمهم غبي جنديل لا نو ممن حولكم وممن حولكم الذين قبل سراب التوال اول المنافقين ذكروا بياء المؤمنان و بياء المنافقين طرف تعود دي وممن حولكم من العرب منافقون بياء المنافقين طرف قد تعلمهم نحن نعلمهم تاسين بيجنني منګې پیژل دا یو ټوله بدعت خلاف د علم غیب ذاتی کلی نفی ده دلیل چې نحن نعلمهم الا وی لا تعلمهم تاسو نفی جنې ټول مرادی لا تعلمهم تنفی جنې د لری پاک حبیب نحن نعلمهم نو دا یو د دلیل له پیاتنا استدلال کې دیش په علم غیب ذاتی کلی باندې دا غي پرد باندې وازی هغه حدیث چې پکم کې منافقین و نو منا هغه ستشه وحضور علي السلام و ورته یو یو منافق وینو مغستو ورته تر پاسه ته منافقي به طور دلیلی پیش کړي دې جواب دا دے چې پاګي یو راوی دی کذاب رافیزی دی هغه واځه حدیث رذیل الناس ده پاګي یو راوی دی کذاب رافیزی دی شیعه رذیل الناس دیګه واضع الحديث کے فققل کو کہ ترین شخصیت تھے ان اغا پکے دعویچہ دغال تعلیم غیب ذاتی کلی پیغمبر لا ثابت شوه مکہ فرمائی سنوازمهم مرتين اللہ وہی من بدیل عذاب ورکو ذذ ظلا مدتان فی دنیا ومدتان فی الاخرہ دنگو چل مدتان فی دنیا ومدتان فی الاخرہ ثم يردون الى عذاب عظیم بیابا دی ورطاوی دیشی لوی عذاب طرفتا چه اگه در وزید قیامت عذاب دی و آخرون اعترفو بذنوبهم و آخرون اعترفو بذنوبهم و انو راغ کسان چه اعتراف کرو در فلگنا هنو و آخرون اعترفو بذنوب عملا صالحا اگه اگه خلط عمل صالح او اگه خروج معا النبی دی نبي سره دا او چودا کسا د قرطبی د روایت قرطبی کی روایت ده چې تبوک نفس کمل لس صحابه کرام د تبوک نفس کمل لس صحابه کرام د مدینه وبوستون پورې ځان تړلو وکي ابو لو بابهم <تصفح> ابن عباس رضی الله عنه نه روایت ده یغوی چې دا د غیب بارک ہدایت نازل شوه کمل لس کسان چې مدینه وبوستون پورې ځان تړلو اوغی جهاد لنو تلیب وصوجوها تو بان پاتی شو لکه حضرت کعب ام شو حضرت کعب باق پوک شو بس اسران سستیو شو گینی پیس امرہ سر دیلی بی سور لمرہ سر و وہ سستیو شو او الله و داغ پی غمبر تا ملامتیام قسمت کے با ابن عباس و اداد آگی بارا کے نازل شوئے و آقرون آوغ نور پاتی کسانچو من اہل المدینہ دا اہل مدینہ اونا قسم ثالث يعترفوا بذنوبهم فإترافه قدثل غنا عملا صالحا فلت عملا صالحا واخر سيئه چې د خلک عمل صالح اول ورته عمل بد لک تخلف فاتک ذل غن غزو بقبول التوبه حس الله نذير الله تعالی ايتوب عليهم چې قبول کی توبه دې ان الله غفور رحيم په تاج سر الله تعالی بکنکی او محربان دے خود من اموالهم صدقتاً تطحرهم خود من اموالهم واخل ایلمالون ودین صدقتاً صدقی تطحرهم وتزکیهم بها چپاک کی تاس دیلرا وتزکیهم بها وطاک کی دیلرا پدغ سرا وصلی علیهم او وصلی علیهم فعود التمکین ان صلاتك سكن لهم دی عبادت دیو دی صلی علیهم ان صلاتك فتا کی سرستا دا عبادت چ دی سکن لهم تسکین للقلب د دې په راه الله سميع وعليم یاد دې درودم ته نه مراد اغستیش والله سميع وعليم او الله تعالی اوریدون کیه عالم دے په مراتب د قبول الذیبان دی سميعون اوریدون کیه مجیب لصلاتك او یذن کہ دو دعا استاسو علیم عالم د پمرتبو استاسو باندې علم یا علم ایدن پوئګ ان الله پتا کی سره الله چی دے هو یقبل التوبه قبل التوبه من غیر شفاعت احد ان. عن غیر شفاعت احد ان. بغیر درخواست سفارش نه توبه قبلی عن عباده د خپل بندگانو نه وياخذ الصدقات ياخذ ياخذ صدقات وان الله هو التواب او پتاګه سره الله تعالی زياد توبه قبل اونکه او رحم کو اونکه دي بغير د واسطه بغیر د قبول ل فقيرنا و قل اعملوا وقل او اي تاسوا اعملوا وقل و اديتا اعملوا عمل کوي پسیرر اللَّهُ عمله کوم په زررد چې و الله تعالله عمل ستاسو و رسولو وه رسول داغ ل مومنون او مومنان هم وسطرددونونه حاللی مل غيب او زرد چې تاسو وررتوي دی شي عامېملغب زات طرفته چې غډ الله ذااتتی وشهتي چې حاضر د هر دی فون او کوم تعملون او خبر در کې کمعملونه چې تاسو کوي دغې و اخرون مرجون لامر الله پهل معنی دري منصور وغيره کي دي چې الله تو مؤمنان کي د لونبانو غوزه کړدس هغه لفظ مؤمنان چې په وې کې دا, دا چې او, او دا عامو چې تبوک نه پاتې شو او درې په کې خاص دایاتون دا غدري مبارک نازل شي وي یعنی لونبني و عام چې او توبه الله عز وجل قبول کړا او دا کوم درې خاص وي توبه زرن و قبوله شوی دادری چونو دیکھ یو قعب ابن مالکو یو حلال بن امیو او یو مراره ابن ربیع قعب ابن مالک حلال بن امیو مراره ابن ربیع دادری خاصو چه دکمو توبه زر و قبوله شوی وقتی غستو و آقرون مرجون لأمر الله او غنور پاتی شوی کسان مرجون آچ لیٹ کڑی شوی دی لأمر الله حكم الله طرفا اما يعذبهم واما يتوب عليهم يا با الله عذاب ورکی يا به توبه قبل والله عليم حكيم او الله تعالى علم والدي وحكمت والدي حكمتي پسيو قبول توبتهم المذكور في قوله وعلى الثلاثه الذين خلفوا والذين اتخذوا مسجدا غرارا اول کسان چې مسجد زراری جوړ کړو د زقب بنیاد باندې ابو عامر راهب او مدینه کې دولس منافقین نور یو ابو عامر راهب دایمه شرو نور ورته منافقین چار څار چا پیره دولس د قوا پقا کې جماعت جوړو شروع وکړو او د نصرانیانو سره ساز باز کول چې د مدینه اسلامی حکومت ختمول د پاره نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د د د جماعت د ماتول حکم چې د نړی ورکو چې د مدینه اسلامی حکومت د دې ختمولو د نبی علی صلوات و سلام د صحابه چکم جماعت ته کم ډل د دې د ختمولو حکم دی ورکړو دی په دې کې شریک شو با قاعده جماعتي جوړو د غوکه تبوک روزی دی د نبی علی سلام پر سراغ ورته زموږ د جماعت ابتتاب کړي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته و اسکو تبوک لروانیو اوس گار نیو منډه ترل د ډیر سياته چې کله واپس راشم نو بالکل بدر زه دی وی بس ټکدا ال توحرا علی الله ورته فرمایل چې دامه زی ذره ضرر وي پیغمبر علیہ الصلات والسلام به دې ته د اور لګول حکم وی چې خدا خو دې په کې کول غواړي پټی مشورې کوي پکې نو نبی علیہ الصلات والسلام دی دا که سانتیونو دی ته کو را پاسول یو مالک ابن رستم غالبا داغنمو یا وی پاسو هغه ته وی چې تبا ور باور تک یو معان ابن عدی غالبا چې یو دیو یو یو بل صحابی دا عامر ابن ساقم او دحیب ابن حرب دا چېونو دا یا حیب ابن حرب نبي عليه الصلاه والسلام داویږي ورته ورشي جمعه ته ورولګرو منافقینو چې کله جمعه ته سوځي دا بنیادونه ورلاقوا دی کا ایو داویږي دا ویلوره داسې پیغمبر دی جمعه ته سوځو پیغمبران جمعه ته نه سوځي ولله دایاتونه دا نازل دا. نن نا? داسې جمعه چې کمیږي هغه د الله رضا په کې مقصود نوي چې ريکي صرف دا مقصود وي چې د دې پلان کې په مقابله کې د زګ په بنیاد باندې دا جماعت جوړو نو اخකාරي ټول دا چې دي دي کې نكي ګمون دا ما چې لري دا په حکم د مسجد zarar کې راځي روانو لې چې سوزو لې واجب وي همت باندې په چون کې دا, دا فتنه او فساد دور دی د امت په بری کې امت دا سي کولې نشي فتنه او فساد دور دې فساد کې جوړي معان معان ابن عدي عامر ابن ساقم عامر ابن ساقم دای ولې غلو ورنا او ذہی ابن دغه هرغو یا حی ابن حرب رذپنوم کے مالک پلای دغه دردد درات والذین اتخذوا مسجدا غرارا او کسان چې جوړ کړی وي مسجد زیرار د زطب بنیاد باندې و کوفر و تفریق حرام توونه کی پکه کوفر کی پکه تفریقه المؤمنانو مې دي چواد تې چواد دستر عذل تا واخه نه جوس دام څه خبر هی جماعت کې واخه لګې ته ذکر راځي دا د منافق ځامه او بین المؤمنینا فمیاز د مسلمانانو کی تفریقه را و ستود پاړه فلکو یي مسلمانانو مېس کی تفریقه سو او چه د مسلمانانو مسلمانان کې کے بگار را ولی تفریق را ولی چه دیخ پلوکی او برسر ان آغا کسان یادئی و تفریق بین المومنین و ارصاد لمن حارب اللہ و او فتاک که دو ناستی دو پارا فدیت تاک که چې چه دا مومن مسلمان کما موقع بداسی ملوی چې چه دتا سنقسانو رسی من پی خوش اخبارونو کې چې هغه بیان میان راغی دا پرې بي بي سي لندن په تفسيره او کړاو وایي صف اميريكام په اوکړه او چار پیرله کړ ټوله دنیا دان دي نیوز و غیر اخبارونو راوغه سل نو بس ناسي چې وړي خوشاله وي که خيره سقالته نخلاص يو نو چې زرا علم کي ته دغه چرته له نو و دې د باق دي خو ګرځیدم خيره غ بيبيې دکان تدار چې یو لیدلم پکنه بل توې دا واړه واړه دومره منافق ګوټه بازار کیو یو بل دا غنه لګلوې منافق ګوټه نه دی بمند کړو بیا راغلی نو را منډه وک نو یو منافق باندې پکې دومره پیټه فروت او دومره پیټه چې بره وکټ او الټن یې زر ټیلیفون ملو کټانې چې خپل انکه خو دکان کې راستي خبر په خودي چې کیس دې ایوه ترې شوهه به چې د بیبی کړه کې نه ته معلوم نه چې دا کم یو ته تاړې کو ټلیفون کوچ راشي غو په دغه ځای ناس ته او داغه هغه باندې خو کېستې مې منافق تا پکونه ورو لګیدا د دغه دغه کې راضی کنه قران ایت کې قران ایت قاضی فضل الله سے بال ترجمه کولا چې زه منافق د کافر پکونه ورو لګید طب وه تل کفار دا دا هغه منافقین دی وړې د ناس دي بازی و ناس یوره چې سوي ولته بناستی دغه تا پټاون لهږي خدمت کو آ ځني کلو شوږي چې دا موږ خپل ګورو ته وایو چې دایو ته ګورو به وې پس کی ا ځان نه مچني شي شر له بت کب سو و اخرون والذین اتخذوا مسجدن غرارا اګه سان اتخذوا مسجد داږي جوړ کړې جمعات زرارند زت په بنیاد باندې وکفر کفر دوادي واني لقتهم قتل النبي دا نبی دلتلو له دا پار دا نبی دا قتلونه دا پار چې پیغمبر ته ودی کې مونږه تریکي سردا زمون مرکز زمون مرکز دراوي توبونو پیغمبر تا او مؤمنانو ته ولاړ دلته کې جوړو دې دا پار دې کې د مؤمنانو مونږونه نه کې جمعه ته فزور قابلیت داسې جمعه و ميران دي تم دي په اني غریبانه وي دا کومات ته نو که دا غریوم جماعت ته کا غریوم جماعت نه نا من دروم بیازم کنه مو سپکی ګر جام زم کنه مو سپکی کی نا الله اجازهت نه ور کړه و ارشاد لمن حارب الله ورسولا من قبلو او پتا کیدنات ته دپارا دپاره دا چاچی حارب الله چې جګړه کړې دا الله سره ورسول او رسول الله سره من قبل مخکدین ولا يعلفوا النوق ام قسمونا بقرنا ربنا الا الحسنى زمون غیرا دنه اومذر مونکو دفایدیه راده کډه او بس مون وی چی بس جمعاتونه وی چی لیکډیر شی نور خسنه پکې mmm او کړه خلاکه تغرزو ګړه ګرزو خبيسا والله يشهد انهم لكاذبون الله د وای کوي چې دا دا چې دا کاذبانی درو الله وای چې دا خدای واسمه ده ور کړې نه ینه وسنه له ور کړه ور غنجي تر خپل واسه پوري خدای ور ل نكون ور کړه ټول ځان نه بسر مون شوکاي نو خپل واسه پوري لا تقوم فيه ابدا مودريګه به شرفه پار په پا دي کې منس په کې ونه کې لمسجدن اوس سے سالت تقوى هغه جماعت بنياد په تقوا کې خدای شي ویل ک مسجد شو او مسجد بن عمر ابن عوف شو هاجي داد دا تقوا جماعتونو من اول یوم درو ما رات نه د جوړو په دې بنیاد بنیاد د زد مد نو حق ان تقوم فی تقط النشان پرګه حق ان تقوم فی دا زیات حق دې چې په دې کې لمنځوشي قران وای با زمونږ خبره نه د قران خبر قران وای چې کوم نماز کینه جوړو بنیاد په زد نه دي بس هغه حقدار دي چېږي کې لمنځوشي فيه رجال يحبون ان يتطهروا دې کې پاکان خلقی هغه دا قبر وقی چې دوی یبالغون علی الطهاره چې دا فاطمی الله يحبل مطاهین الله تعلادي پا خلکو اومن تهسه بنی نه هو آیا پس چا چې بنیاد کې نقطپل یا بعدله تخوا په تخواوا بانددي من الله د الله نهې په بنیاد غوانین او درځونګیر د الله نو خیرون دا خبرهبانې ورې ټله دنیا د ځان کوه کې می د چې بنیاد داغ د ضب د جه نمیوي. پاری کی گورې نکی کی کا په هر کې مسجد زرار کې اوسړه دی بل جمعات کې خلک ډېر دي رش دي نا کدا په کې تا ته دوه درې ورځې نه ملاوي کې صبر وکا ودري کا هندستان کې دلی کې لال بازار کې مونږ یو جمعات اوس ډېر زیات جمعتون دي په هندستان کې کنه ډېر زیات دي دلته دومره نشته نو طاریکی او جمعات نو ځار د دنیا ولاړ منغه مستم منغه مور له ما کسانو توي ما ولې د نولې نزی ورګه یو جمعوشینو جمعات ډکري چې دا یو جمعوشي بیا به زای مليږي موږ ورزو دویو وبکو ک بیا پکې نور پاتې شو غي بدره ما جمعکې انه دې دې کې چې مسجد او جمعات داسې چې داغه بنیاد د تقوا په بنیاد باندې وي نو هغه جمعات کې امور سکه خزانه مليږي صبر وکې لیکن انداسي جمعات کې وقدم نه دي چا د حضرت په بنیاد ا تاسو په خپل واښ نه خورې بار څه پويږي بار څه په خپل ازمکه کې خاو خرابونه خپل پويږي په دې پويږي دا لاله دا حرامه دا پوله حرام ټیک دا پوله می ټیکلرا دا, دا, دا, دا روټه می پاک دا پاک نه دازیه می دا نه حرامې دي هرڅو په دې پويږي نو پدغه وانه بیا پويږي چې دا موږ کې د امدا الله عبادت ته دې دparam کم بنیاد چې الله کان اصول چې الله بیان کړی دي هغه اصول باندې عمل لازمی دي وفرمای لمسجدون اسس على التقوى انه افمن اسس بنيانه ايا چاتبنيات کې خود د خپل آباده على تقوى په تقوا باندې انه دا من اول يوم د دنیا ورزنا اقوان تقوا في ذات حقرر قبر جتا سوغي کې منذ کې فيه رجال يحبون يتطهر والله يحب المطهرين أقام أساس بنيانه شاچ بنیاد کې خدای په یاده آله تقوا تقله آباد ہے علا تقوا د تقوا په بنیاد باندې ماشاءالله خشخ خشه من الله خشخ خشخ خشه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ما شاباش علا تقوا من الله ورضوان او درځاونګه خیره به تردا اممن اسس بنيانه اممن اسس بنيانه يا اګه سوکو چې بنيا دي کې خود ز خپل عمارت علا شفا جروفن چې د کنده په کنارا او هارن د کنده په کنارا باندې ان فنهار به فی نار جهنم ورزيدون کې پاس ده هما اوزان تر غرزه نور خلق په جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تعالى هدايت نور کوي کوم د ظالمانو لا ظالمان ظالمانو لهدايت نور کوي لا يزال بنيانهم الذي لا يزال بنيانهم الذي بناوريبتن هميشه ده پاره شک کې بي هميشه شک کې بي بنيانهم الذي اگر آبادی ده دی چې جوړه کړې ده بنوري وطن دی په شکې پراتي پزړکې وي ری وطن فی قلوبهم جوړ کې ويار وښک پرځوی الا ان تقطع قلوبهم مگر کلچې ټوکړي شي جوړونه ده دی والله علیم حکیم الله تعالی علم والده وحکمت والده ان الله اشترى پتا کې سرا ان الله اشترى پتا کې سرا الله تعالی چې اشترا اشترى من المؤمنینا اغستید د مؤمنانونا ان الله اشترى من المؤمنين فتاککر الله تعالی اغستید د مؤمنانونا انفسهم زانونه ددی ان الله اشترى من المؤمنين الله تعالی د مؤمنانونا ددی زانونه اغستید دا یاتونه د بیت عذاب په وخت کې نازل شویل بیت عذاب تاریک شریک صحابه کرام چو داغی بارک دا ناظر شوی می دی پا بیت عقب کچه کم شرک سہابو اغی بارک ناظر شوی گ دا یا تنہ مکی, مکی دی اگر چې دا طول صورت مدنی دی دا یا تنہ مکی دی. اگر چ دا صورت طول مدنی دی دلته ده اشترا لفظ مجازی استعمال شوی دی ان الله اشترا دا اشترا دا لفظ چه دے دا مجازان استعمال شوی دی اشترا دا لفظ زکات اشتراک وملکیت کی کیږي ها او د مؤمنان ځان خدادا ملکیت دینا اشتراک او ملکیت کی کیږي او سړی چې سين او بقر ته پر دې بوساړي خوشوګ نه کړی کنه نو مؤمنان ځان خدادا په خپل قدرت کې دینا نو مؤمنان هغه د خپل ملکیت نه دی بلکې د الله ملکیت دی یعنی د الله په قدرت کې دی دلتا دیاںن سرسوتی هندستان هغه مشهورین دو هغه دې ځای کې مې اعتراض کړي سرسوتی ناغا مشهور اعتراضات نمبر پا نمبر چھپا قرآن کم شوید چھکم زمونگ متعالا کراغلی ایو ااغا مونگا دیر دیر بیانو تقریبا لسپن زلس اعتراضات داغذی کر شوي یو اعتراض داغدہ دا ہون دے ااغو ایچی ان اللہ علا کل لشین قدیر نا خدا معلومی گی. ان اللہ علا کل لشین قدیر ویدین خدا معلومی چې الله اللہ تعالی پا ہر سیز قادر دے ن بیا کوی چې الله پارس قادر ده نو پغلا قادر ده بیا اعتراض ډېر جوره دا الله خو بیا پغلا باندې قادر ده پس جنا باندې قادر ده الیاذ بالله دا ديانن سرسوتي وي دي چې تاسو چې الله پارته قادر ده نو او پسنا پهن قادر ده, ده داګه جوابا ته الله قاسم الللوم والخيرات مولا قاسم نانو تی رحمه الله تعالی ساتلو مولا قاسم نانو تی رحمت الله جواب ورکی قال انتصار الاسلام کی چې کله هر سجدہ الله تعالی دا الله نه بغیر هر شی چې ده هر شی چې کله هر یو شی دا الله غیر ملکیت نه ده نو غلا چې دا نوغم چې الله تعالی هر یو شی په قدرت د بل چا کې ور کړی نو اللہ دا چې غلاهم الله تعالی د غیر په ملکیت کې ور کړی ده الله تعالی غلاهم د غیر په ملکیت کې ورکړل نو الله تعالی په خپل باندې چ یو کار کوي نو د غیر اغه ملکیت پاره کې تاسو ثابت کی اوس دیاں ان سر سوتي تمون غوایو چې ته دا الله چې په کوم سینو قادر دي نو د غیر اغه ملکیت ته پاره کې ثابت کی چې الله د پاره غلا چې نو خو ثابتې نو ته ملکیت په ثابت کا د غیر ملکیت پدې کې ثابت کا لقد اغلا اعتراض کو تک زه مکهبر ادا لې چې د جنای اعتراض کې په الله باندې په الله باندې د جنای اعتراض کې نو د جنا د پاره د جسم او جسمانیت شرط ته زنا د پاره جسم او جسمانیت کا شرط ته نو چې کله ادا شرط ته نو جسم او جسمانیت الله تعالی د پاره ثابت کته نه الله د پاره جسم او جسمانیت ثابت کا نو بیا وذر لمون جنا بیا وذر لمون جواب درکو چې زنا الله د پارسن ثابته الله د پار جسم جسمانیت ثابت کا زنا د پار جسم جسمانیت شرط ته لکه اغلا د پار ملکیت د غیر دا شرط ته ملکیت د غیر پار سیس کښتنه نو چې یو شی په خپل د باندې نو هغه کې وغلا څنګه کوي نو ملکیت د غیر په یو سیس کې نیشتنه الله بس نو اللہ بسنگ اغلا کوي بیا تو خوایتي الله پهغلا قادر چې ټول سره دا ملکیت د غیر پاکستانه د بکم سیس کې ملکیت د غیري وغي اغلا کی نو الله پسنګ اغلا کئ او زنا نو په زنا کې جسم او جسمانيت الا لري جسم او جسمانيت ته ثابتول نه شي نو زنا کې بیا قدرت څنګه د الله تعالی ثابتې نو الله جواب ورکئ چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم فتاکثر الله چې دغه وسیره مؤمنان ونا انفسهم مال نه دی او امواله او ما او زانو نه دی مال فَوَبَدْلَ ایدی کی جنت یقاتلون فی سبیل اللہ دی جگړه کی پلاړه د الله کی فیتقتلون نقذی قتل کافرون لر او یقتلون ودیم قتل ی وعدن علی حقا فی التورات وعده په دې باندې ده په تورات ول انجیل او په انجیل کې کې او من اوفا او چا چې پورا من الله دی جانب د الله نه نه فاستبشروا ببيعکم الذی بسستاسو زیره ورکې پاغه ب سره الذي بایدتونبي بی کم ب تاسو به کوله و ذلك کول اوزله عظم او دا ل کااب دهطبونه له آبابدون الحامدونبونه له آبابدون دا هم د بې عقببي والا اوباره کېنااد شوري او مطلبې د ټولو مجاهدیو دپاره دییحونی بې ابن كثيریر ابنی جریر تیبرياسون باره کې الله حافظ اماد الدین ابو الفیداء ابن کثیر رحمه الله تعالی او دعا سی ابن جریر تبری اغم لکلی دی در منصورم لکلی دی معالم التنزیل کیم دی چی نبی علیہ السلام و فرمائے چی سیاحت و امتی الصوم زماد و امت سیاحت چی دے اگر روجہ حقیقت روجہ سیل طول دنیا دا خبرونا دا قرآن دا طول و اقوام دا خبرونا پک انسان خبر شیدن د دنیا کې ګرځا ارځه کې ګرځا هغه फायदा پکې نیو کم سیل چې پر اوجه کې وي موږ پاره خدا سه لګره قران و او څه اوجه کې دا الله پیغمبر فرمای سیاحو امتی الصوم جماه د امت سیل چې دغه اوجه دا نو را سي اصایون معنا د دې نه اصایمون بعض مفسرین ویلی اصایقونه ائصایمون نو مطلب دا دی دا چی اصائحون پا ماند اصائمون کی د زکاہ پہ پیغمبر دغا حدیث اگئی پدہ اگئی کے پیش گئی جبکہ امام رازی را مطلال تفسیر کبیر کی اغوی او مواحب الرحمن کی مشتا تفسیر خازین ام لکلی تفسیر کبیر کی امام رازی مواحب الرحمن او تفسیر خازین کی ام لی چیدے ماند حجرت والا حجرت والا مواحب الرحمن کی مشتا حجرت کوون کی خالق او دغه سے دې وو هجرت کوونکې خالق صاحب کمالین او صاحب جمل اغه معنی جدا کې دار مفسر معنی مې درته جدا جدا کړو غواره صاحب کمالین صاحب جمل سائحون معنی کې تبلیغ او علم د پارتلون کې دا تاسو چې راوړئ نو دا سائحون یې تبلیغ له څوک او علم له څوک زی ځا کړل دي ته وي انو جمل او کمالین وي چې سائحون په معنی د علم زکون کې یا تبلیغ کون کې نو سا یون روژنیون کې روبی معه چې کم عاممو پسسیرینو کړی ده هغه د روجا هغه حیث نه چې مثابتته ده. نواز سا یون روژنیون کې هر را کې او نرورک کوون کې سااجدونل عامامون سجدده کوون کې حکم کوون کې دنی کائ او منه کوون کې د بادا نه د بدونونه وال حاف ظونه ل قود د الله حفاظت کوونک د حدو د الله او بس شل ممنین زیره ورک ممنانوله ماکانین نبي نهوي په کار یو نبي ل را والله نام منواغ خلکو ل چېمانې را وړ اڅغ ف رولي مشرقی نه چې بغ نه غواړي د مشرقانو دپاره سلام دا ب تعاللو د پاه دوعاې مفرت کولو پاغه وختې الله تعال دا یاداتونه نازل شو چې طببع ابو طالب دپاره دعای مغفرت نکې د دې معنی چې دا مشرک لري کافر دی تعالی نو بخره نو غواړي چې الله دې تبخنه نصیب کړي واقعدا وه چې حضور دا ابو طالب وفات باندې دعا کوله ثواب کرام خپل مشرکین او رشتہ داران ته دعاګانې شروع کړې چې مونږ هم پکې بخلی شي ان چې دعای شروع کړم دا یاتون الله نازل کړ ټوله منا کړو چې ما کان لنبيي نبي په کاريو نبی دی والذين امنوا وخلقوا للتشيئان راود ان يستغفروا للمشركين دا چې بخنه او غاړي په مشرکانو ولو كانوا قربا اگر چې دا دې نش دي رشتدار وي من بعد ما تبين لهم فذاهنه چې ظاهر شي تا ان هم اصحاب چې دا, دا, دا, دا پور ول خلق دي وما كان او نه استغفار, استغفار د ابراهيم عليه السلام لپاره پرلار د فارا الا عويده وعده مگر دوا دی دوا جنا چی وعده کړي وا الا وعدها یا چی وعده کړي وا دا کوپسپل پلار سره وعده کړي نو دغه استغفار نو سلام علیکم استغفر لک ربی انه کان بی حفیه دا فلما تبین له انه عدو لله پرکل چا ظاهر شید تا چې د خپل جماعت دشمن دی د الله په اعتقاد شرکی سره عدو لله به اعتقاد شرک د پلاار یدې د ش ده نو بیا تبررهامه ا تک استقفاري من پغو استفار پرخو ان ابراهي ملا او حم په تااک سرهبرا م سلاتو سلام نرم دل او حم بررضباره او وما كان الله نري الله تعال لیضله قوما چې علاقی قوم لله تباقی قوم للهګمراتې او قوم لله بعد دا پ داغ نه چې غله هدایت ورک او پمان سره. حتا در يوبنا له همما يون ترې ع پورې چې ظاهر کې دد دپه ما ي کوون کمچ نه چېري என்ன الله بکّ شيء اناالم پهتا ک سره اللله تعلا پار یو زبان لم درون کې ان الله لهملکو السماواې والرض په ک سررا الله تعلا چې د غ د پاارمل کې دااسمانو دزمم یح‌ی و یمیتو ژوند کول کې اومړول کوي ومالکم من دون الله من ولیین نشت است ساعت د الله نه علاوه سو کو ولی کارساز ولا نثیر او سو کومدات کوونکه لقد تاب الله علی النبی فتاک سر توبه قبول کړه الله تعالی لقد تاب الله علی النبی د نبی و او د مهاجرینو ما قبل تر رب ست نه مکه د مهاجرینو د انصار او صحابه ذکر دی چه دا اغای دا تنگای پا اغا وقتونو که پا اغا تنگو گڑو که نبی علیہ السلام ملگر تیا کڑیوا ساعت عسران مراد باز تفسیرونو که دی چه ریگستان کی اوخ زبا کول ریگستان اوخ زبا کول او دا اغا اوخ پا اغا دا اغا کی لرکی چکمی اوباوی نو اغا اسکلیوی دا اغا اوخ پا اغا لرکی چکه می ووبوینو هغه اسکلې په دغه حالات کې نو پیغمبر ملګرتیا کړو څنګه بوللګي دا نو چې په اس باندې کېدل نو پرېګستان کې به وخلال کوو ووبو نه ملاوې دي نو داغه پاغل لري چې بوق کې می ووبو جامه وینو اغه وبېس کوي گزاره وې پاغي کوله لیکن پیغمبر ملګرتیا نه پرې خورا داسې ساعت او سره کې صحابه د پیغمبر ملګرتیا کړو موږ سو وایو چې ایمان وته رو لقد تاب الله على حضرت ابوبکر مخیتا پلاغه موکا چی عبدالرحمن ابن ابوبکر چی قیت شو د بدر په موقابه اند حضرت عمر چی وی ابوبکر د خپل زوی نه سر قلم کی حضرت ابوبکر تخپل زوی روټه تناس ټکور کی زوی دغه وق ایمان نور اور ورته بابا جانه ویجړه می غختل پیتجمع ایتوری لان درا له جنگ کی ولت چومې کتل پلار می دنه ما پري خو دي ورته قسم می د پزاد د خری وی د توری لان درا غل د پیغمبر نی ازمانی ما په ټکړي ټکړي کړه مدل تا فرمای لقد تاب الله على النبي پتہ کی سره توبه قبول کړ الله تعالی ای فاعا اذنه المنافقين في التقلف الله ورته او کلا ول چې د منافقین ته دي ساره دوه اجازه ورکړو که خیال راځم که غاياتونه تیش چې الله ورته تنبیه کول چې دې ته دا پرخودل دیwale اغه والمهاجرين والانصار والذين وافق کسان اتبعوه في القروج الى تبوك چې تابعداري ورو خپل کوتو کې تبوک طرف تا په ساعت الاسره پاغ سخت غړای کې مم بعد ما قاعده يزيق قلوب فريق منهم پس داغنا چې نزدې وا چې وا فشي زडून البازو ثم تاب عليهم بهم الله تعالى زيته وقبولك فوقهم للقروج اللہ توبا قبولک انو الله تعالی توبہ قبول کړه بیا هم ده دی نو ان وبهم رؤوف الرحیم شاندار دي چې الله تعالی پدې باندې مهربان دي او رحمكنونکي او عل الصلاهۃ الذین او طاغ درو کا سانو باندې د کومونو نشتا ذکر شې وی دي مرار ابن ربیع حضرت کاو رینوونه تاسو ذکر شو نا اغدری چی دي نو دا وی بار کوي چې عل الصلاهۃ الذین او طاغ درو کا سانو الذين خلفوا كم چې روستو پاتې کړي شو حته اضاقت عليهم الارض حته اضاقت فلذا درو صحابه قاب ابن مالک مراره ابن ربيع هلال ابن اميه نه وي ذکر چې 500 ورو کوري اچه اغيسره خبري نکوهي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حکم کړو چې تر کې کلام نه سر خبره وو سر سوک نه کې نه دي jihad نه پاتې جهاد نه پاتیکې دوه ډېر صح احکام پنزو سرځه حدیث سره خبرې نکوي پنزو سرځه اچاب ور سره خبرې نکوي نو بیا الله تعالی او عل ثلاثه الذين قلنا في ذلفر ذکر شروع شدل حتی اذا ذاقت عليهم الارض ترکه حدا پوری چي کو حکم راغې ویچ بيبيانم پرې دی کورونه مجدا کوي حضرت پیغمبر صحابو پیغمبر پدوم پی رامین حضرت کعب وی پوی دما خد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لالا ورته چیده وړیر بوډا دته له خدمت سوق کئ دا نبی علیہ السلام سورګ دومره اجازه تر کړو یچ ډوډایچې ور تک دی او کده حاجت لبه بوزې نور بیا د قال بیا م نزدې خبرې به باندې خبرې به سر نک وعل الصلات الذین قلفو حتے اذا زاقت علیهم لرزکلچ تنگ شو پدې باندې زمکا بما رعبت سرر پراقین اذا زاقت علی من فصوم اور وظنو اللہ مل جا من اللہ او دانش په دای باندې ځاونه خپل وغان نو اللهم الجامن الله او دای دا ګمان کوي یتینی او په چینهسته موږ په اړه خلاصي زید الله لنا یعنی د غضب د الله الا الیه مگر الله تبارک و صرف ثم تاب علیهم بیا الله توبه قبول کړی دی وفقهم للتوبه لیتوب ثم تاب علیهم لیتوب بیا الله توبه دې قبول کړا اي يرجعوا عن المعاصي ان الله التواب الرحيم په تاکي سره الله تعالی توبہ قبل انکه رحم ان کے دے طبق دی شرکت دا ان کو انکه یا ای او الی نا منو کسانو چا چی ایمان راوړی تک اللہ د دې اوس ما قبل کرابت بر غزوه تبوک د شرکت نه کوونکو داوی تقاستن بیوا چا شرکت په غزوه تبوک کې نو کړې هغه ته وقاستن بیوا اوس الله ترغیب ور کوي چې تاسو الله او د رسول سره اوسېږئ او مکه تبوک د تبوک د شرکت نه داغی اغتنبی بیا ذکر کئی بل ربطی چی دے اغدا دے چب ما قبل کے بیان د متخلفین یعنی دے دوارے دو شیر شرکت میں که ان کی متخلفین دی کن خوپدی کی ہم داغی ذکر دے نو گویا پدوار و کې کے بحث واحد چې چی اغت تخلف دے بحث د تخلف دے اس اللہ فرمائی يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يدخلكم تشاع ایمان راوړه بیان د اخلاقو د مؤمنانو الله نوې لري کوي او كونوا مع الصادقين شي درښتونو ملګری په دوام صدق والجihad ما كان لاهل المدينه ندي په کار اهلي مدينه ولرا ومن حولهم څوک چې چار چار پیر دي دا علامت الصادقين ما فيه ما في هذه الايات علامه الصادقين چني په کار اهلي مدينه ولرا خار ومن حولهم صبح چه تچار چاپیر دی من العرابی ده باندچیانو نا هن یتقلفو آر رسول اللہ دا چه پاتیشی پا جہاد کی لکه دادری چه پاتیشیو در رسول دا اللہ نا ولا ارغبو بی انفسهم او نه دا چه ولا ارغبو بی انفسهم بی ترک حصونی ها او نه دا, دا چه قبل زانو نا قوخ کر رسول د نفسنا زان قوخ کی در رسول جناصا ورته ځان ډیر خوږي ولار غبو بيان فسيه معنفسي اي عن نفس الرسول رسول لنفسه ورته ځان ځان زیات خوږي ذلك بانهم لا يصيبهم ظما دغ قال چې دي لا يصيبهم ظما اون دیتبن الرسيګي تندا ولا نصبونه مهنت ولا مقمصه نون لغا په سبيل الله بلا رضا الله کې په جهاد کې په جهاد ولا يطمؤنا او نو ولا يطمؤنا ولا يَطَعُونَ مَوْتِ اَن وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِ قدم گریه نوچه ففقیگی پی کفار یغیظو الكفار وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِ اَن تا قدم گریه پس زائبان دی مکانان پی یو زائبان دی نو یغیظو الكفار کفار لکی غصور زی وَلَا من مِنْ عَدُوِ النیلہ. او نا رسیگی دی دی دشمن س د دشمن څه شي هغه پسیم د انشیرسه ده یعنی قتل او هزیمت چیر الا كتب لهم به امن صالح مگر دا چليکله شوی دې د پار په پا دې عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المؤمنين فتاکید سره الله تعالی نزا کوي اجر د مؤمنانو الله د مؤمنانو اجر المحسنين د محسنان ولا ينفقون او خرچنه کوي نفقهتن صغیرتن لغا خرچا ولا کبیرتن او ډیر ولا او اونته کای سمیدان وادین ثوتن الا کتب لهم مگر دا چې غلی کله شریده په عمل صالحو کې ليجز یوم الله دا طاره دې چې بدل ورکي الله تعالی احسن ما كانوا يعملون خدعنا کم عمل چې دې کوي دا غینا ولډیر لو بدل ورکې دلته اشکال کال کیږي چې دا احسن دالف چې کوم ذکر شوه دې انو معلومه را شو دې نه چې د حسن بدل نشته احسن دالب چیزی ذکر شوهره نو معلوم اشوا چې د حسن بدلنشته جواب د دا دادې ځکه چې احسن ذکر کړي د حسن ماکان یعملونه ونوي اسم نفس دا اسم اسم چې دغه نفس فاعل په معنی کې دي اسم د نفس فاعل په معنی کې دی ویم جواب دا دي چې اسم تفضیل ځکه ذکر شوهره چې پدې کې ترغیب دي چې عظمت باندې عملو کوي رخصت طرف ته مزه عزمت باندې عملو کوي رخصت طرف تمځي یو رخصت یو عزمتی لکه سره بیماری یا سفر کې نو رخصت ورته چې روزه منيسا قضا به راوږر دي لیکن د ته عزمت باندې عمل کوي چې نا زبر روزه نسم قضاګانه نه را ګرځوم دا روزه بنیسم نه دې ثواب زیات وي وما كان المؤمنون لينفروا کافہ د دې اوس ما قبل سرربت ها اولم د تبوک تدنطلونکو ذکرو متخلفین داګه ذکرو ارایت تنبیهوا ادینا پس بنو جزاع بنو جزاع یا بنو قزاع یا دلیو قبيله چې دا غي په نوم کې اشتعال په دغه روايات وتی یو بنو قزاع او یو چې دا غي په دغه نوم کې اشتعال دغه خلاف طول خلق جمع شو مخک ورته تنبیه شو چې خامہ مقابته او جهاد لذیو دا ورته الله رسول دامه لجمع سره به سپانه یرو دی نو بلبانو خو د هو یا بله کابیله چې په دیچو ټول داجت نه بغیر د مخکې نه روانوقبله لوې د داس ساب او سره کړو لکه دلته یو کلي غل راغلی او د خوا کې کلي ته خلکو په ټولو رابان د کړ دیر زیاتې ووه چې ډیرې اوته د کلې خلکو یو خبره وورئ خلک ټولو درې د چور دا سر خبره کوي تااس چرته پهسترو غل دیدل زخم د غوو بلکنو غ بس که نه بل به رااشاب نو چې سووک نه بیالی سرلاات اسلام د داغه د تبوک باندې لړې زیاته تنبيه ورکړه نو دا بلونو خدا باندې ورتلن چاته نو او بازار سره کار مار به پری خدا ومنډه به والا توره به پلاس کوي بنو خدا کې به یوم نه نو الله ورته دې یو فرمایت چې وما کان المؤمنون لينفروا کافہ دې په کار مومنان ل체 کو چوکړې ټول پجام باندې بلول انا فرمن کل فرقهت بس ول نه وزیدې د هر هر فرقه د دوی نه یو یو ډله یو یو ډله دې بسوبه طائفه لتفقه في الدين یو یو دل دین لو باسی ټول جهاد لنزي یو یو دل دین لو باسی شيغه دین زده کی د تفقه في الدين شيغه په دین کې تفقه حاصله کی حضرت مجاهدنا روایت ده چې طائفه زرکسانو باندې اعلان کیږي زرکسانو پورې کسان نو په کار دي ته هر کله نه کله حضرت مجاهد به وویل ته کوي چې نه د هر کله نه زر کسان دی علم لوزی که چردازی شی او داخو که مجوبی شی بیا قوهر کلی که دا تول خلب گنانگار ایک هزار کسان با تی علم لوزی بیا طائفتن لیتفقهو فی الدین چی دی فی الدین حاصل کی وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ وَدَفَارَ چې چویر ایخ فلقوم لر ایزار جاو الی امکل چی دی تواپس شی لعلهم یعذرون خائقی چی دی زانو ساتی ی تا دی ما قبل سر فما قبل کی بیان دی جہاد دیو دا تغیر دی جہاد او پدی کې قانون دی جہاد الله ذکر کوي. یا ایوالذین آمنوا قاتلوا الذین ایغا کسانو چاچی ایمان روڑے تاسو ایغا کسانو سر یلونکم من الکفار یلونکم من الکفار سکم نزدیری تاس سرد کافرانونا وَلِيَجِدُو فِيكُم غِلْضَ او پکار دیو چومو می پتاڅو کې ها ولی یجدو فیکم غلزا چومو می پتاڅو کې سختی کافرانو می ایجاد دا سخه سخت دي والمو پوهی چې ان الله مال متقین دې پتاڅو سره الله دې متقینانو ملګری دي وایدا ما انزلت سوره تن کليو سورت به نازل شه فمنهم من یقول فقد رین چابوی ایوکم زادت هو اوی ایمان تاڅو کې کم یودي ایمان په اعتبار سره زیاد کو لهنا بهنو پهباره لاغ کسان چې ایمانې را وړو فضا د هم ایمانه په زیات د ل ایمان په اعتبار سره هم یستته به او د خوشالیږي الذي نفیې قلووب مرضونهبار لاغ کسان چې پلونو دي کې مرض دی مرض د ن فې ف ته هم مری جسا په زیاتې کړلدي لر دګنا په ېبار سره اللارې جې هم دی دی دی طرف ته عناد اوبس وما تو پلیتی وما تو هم کافرونو دمر شوو کاافانو اوله یاره د نګورې ان هم یفتتنونه في کلې عام چې پهتاې سرد به امتحان کې چې دی, دی شي هر کال متن یو او مرت یاد وځله ثم ملا تووبونه وله هم يذکرون بیا به نهدي توبه قبلېږ او نهد ننس تااصللوول شي وای داما اونزلت صورتتون کله چې ناازلکریشي یو صورت فی ها عیبوهم شپاقی که عیب دو دیوی نو نظارا بعضهم بعض چې شیده عیبونا بگی ذکر شوی نو بعضی باز بیا بعضو تا گوی هل یراکم من احد ثم من صرفو یو بالتصوی هل یراکم ولی بینی من احد یو مسلمان ثم من صرفو. بیا تختي روان شی مختاوکی کی دا سما یعنی دا اوریدونا دا اوریدونا زان تاوی د سره فله قلو به هم آړی بیاازونه الله تعال دد بیانه هم قوم الله یون په ديبانې وروناړې چې داقومم نه پوږي لکه د جا کوم رسولم من ان فوس سر راغلی تاسو رسول د من فوس کوم منجن س کوم د جننس دی عزیزونه عليه معم سختې پاغبانې کوم تلیف چې تاسوته در رسېږ هررییسونه عیکم هرریې په تاسو بانې ستاسو به فدهبانې بالمؤمنین رؤوف الرحیم و مؤمنانو باندې بخون کے مهربان دي صاحب کشاف دلته کې وایي چې دا ما عنتم کې ما مصدریه دي یعنی تاسو په مشقت کې پریوتل دا مبتدا مؤخر دي او عزیز علیه قبر مقدم دي او بعض ویلي چې نه ما موصوله په صورت کے عائد به محذوف وي ای ما عنتم فيه ما عنتم فيه نو حدیث علیکم حریز دي استاد او فائدہ مند دي بالمؤمنین رؤوف الرحیم دلته د الله صفته هم ده رؤوف رؤوف دا د الله صفته هم ده او د نبی علی صلوات و سلام صفته هم دته اشتراک لفظی وی نش دا الله صفته او د نبی د دواله صفت ده خو دته اشتراک لفظی وی حقیقی ثابتولو والے ګره ملحدی که اشتراک حقیقی دا الله او د رسول په میانس کې سوکراو علی چې شریک دي ان بیا ګره هغه ملحد ده زنديق دي زنديق کافر دي او اشتراکي لفظي چې دغه ثابت دي نه کسنګ دي دای شي دي الله د خپل نبی د شان په اعتبار سره دي او حضور د خپل شان په اعتبار سره دي الله خپل شان په اعتبار سره لوي او حضور علي سلام د خپل شان په اعتبار سره الله درجه ورکړي الله فرمای فاين تولوک چې دې ما قوالو رسالت تنا عن رسالتك وتصرفك في الحرب نفقل توتر توه یا حسبی الله کافی دمال الله لا اله الا هو المستهبل معبود لائق د عبادت مگر یو غالي علیه توکل تو باغبان ز توکل کوم لا علا غیره نچ راغ په غیر باندې او هو رب الدول عرش العظیم د عرش عظیم رب د پروردگار دی مون نفس